Bismillahirrahmanirrahim Sifat yang wajib Bagi Allah adalah Sifat yang kedua adalah Qidam Qidam ni bermakna tidak ada Ataupun tiada permulaan Bagi wujud-wujudan Allah Tidak ada permulaan Wujud yang tidak ada permulaan Memang <tuh> tak boleh dibayangkan lah. Sesuatu benda yang tidak ada permulaan ni firman Allah SWT wa Walawal Dalam surat lahir Ialah yang maha awal Ayat 7 Bismillahirrahmanirrahim Artinya Allah SWT itu wujud tanpa permulaan Bagi kewujudannya Dia tidak pernah diwujudkan sebelum tiada Bahkan Allah SWT ta Wujud tanpa dibatasi oleh Ruang lingkup, waktu dan tempat semua makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahuwataala itu bersifat baharu iaitu hadis. iaitu ada permulaan bagi kewujudan mereka. Petam lawan dia hadis, hadis. Jadi hadis ni banyak mana eh. Kalau hadas tu, tu lah kalau hadis yang hadis qala Rasulullah s.a.w. Alaihi tu pun hadis juga Dan lawan bagi sifat petam juga hadis. Maknanya baru kenapa hadis ataupun hadis Nabi SAW tu dikatakan hadis sebab dalam bahasa rap haddasah tu maknanya berbicara ataupun hadis benda yang baru untuk lawan bagi Quran yang Qadim kalau Quran tu Qadim jadi hadis tu hadis tu hadis hadis Nabi tu baru ada, ada yang lama buat penafsiran macam tu lah depreski tauhid maknanya lawan sifat qidam ni adalah hadis iaitu baru qadim ataupun qidam ni sesuatu yang tidak ada permulaan memang tak boleh kita bayangkan beyond our comprehension betul tak boleh nak bayangkan sesuatu yang tidak ada permulaan tidak boleh dibayangkan oleh makhluk yang mana dia ni ada permulaan kita ni makhluk yang baru yang hadis. Dan kita ni ada permulaan Macam mana kita nak bayangkan sesuatu yang tidak ada permulaan Tak dapat lah Hanya Allah sahaja yang layak Untuk memahami tentang zat dia Dan sifat dia Dan af'al dia Kita ni sebenarnya tak mampu pun nak membayangkan Zat apalagi zat kan Sifat dan af'al Allah Cuma dari segi Teori je lah, kita cakap lah Awalahu Awaluhu bila bidayah Bermulanya Allah itu Tanpa permulaan Dahulunya Allah itu tanpa permulaan Maknanya tidak ada satu Waktu pun, nak kata waktu pun Tak boleh sebab waktu pun makhluk Waktu pun hadir Nak kata macam mana Tidak ada satu ketika pun Ketika lah kot. ketika tu makhluk ke kot kalau ketika memakhluk pun payah boleh tak no, pakai ketika pasal dalam surah al-insan Allah beritahu hal ata al-insan hinu min ad-dahri lam yakun shay'un madhkura adakah datang boleh manusia Hinum seketika satu ketika min ad-dahri daripada daripada waktu ada dari zaman lam yakun shay'un madhkura tak disebut pun jangankan kata wujud disebut pun tidak manusia ni pada ada satu kita pakai lah keadaan eh, ataupun ketika walaupun tu lah walaupun dia makhluk tapi untuk memaham, memahamkan manusia yang yang makhluk yang baru ni terpaksa kita pakai bahasa makhluk je ya. pakai bahasa pakai bahasa peladih mungkin kan kita pun tak faham ni. jadi Allah kadang-kadang pakai lafaz-lafaz yang sesuai dengan makhluk lah. so, manusia ni, ni makhluk baru terpaksa lah pakai bahasa yang Makhluk yang dia paham orang tinggalkan Allah pakai bahasa dia kita tak faham ni. Betul. Kalau Allah pakai bahasa dia yang qadim misalnya kita pun tak faham. Kan? Jadi mana ada satu ketika dulu Malaysia ni jangan katakan tak wujud disebut pun tidak lam yakun Tidak, tidak merupakan sesuatu yang disebut pun. Ini menunjukkan bahawa tidak ada satu ketika pun Satu waktu pun yang mana Allah ni tak wujud tu tak ada Wujud yang tidak ada permulaan Ya Allah Kidam tu mana yang kidam Itu mana kidam Dan tidak ada pun satu Selain daripada Allah yang bersifat kidam ni tidak ada Tidak ada sesuatu pun makhluk selain daripada Allah ni yang bersifat kidam tu tak ada Tak ada hanya Allah sahaja yang bersifat kekal. Tidak ada permulaan. Jangan tanya lah waktu ada, waktu tu ada apa kan? Tanya Allah nanti. Bila sampai syurga nanti tanya Allah. Ya Allah, sebelum kau ciptakan segala sesuatu makhluk tu sebelum tu ada apa ya? Tanya nanti. Kalau orang datang bertanya, insya-Allah. Insya tak ada sembah nama Allah. ya Allah. Maksudnya ialah Allah itu wujud tanpa permulaan bagi kewujudannya. Dia tidak pernah diwujudkan sebelum tiada. Bahkan Allah swt wujud tanpa dibatasi oleh ruang, lingkup, waktu dan tempat. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah swt itu bersifat baru, iaitu hadis, Iaitu ada permulaan bagi kewujudan mereka. Maka mustahil ada permulaan bagi kewujudan Allah swt dan mustahil Allah swt itu bersifat hadis baru. Indaklah diketahui bahawa setiap sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wataala dinamakan sebagai alam dan setiap yang dinamakan sebagai alam itu bersifat baharu. Baru. Seluruh yang wujud selain daripada Allah Subhanahu Wataala bersifat baharu, iaitu ada permulaan bagi kewujudannya. Termasuklah Arash sekalipun, Malaikat jibril sekalipun, Kursi sekalipun, Langit Minggu Tujuh ke Sizatul Muntahar Semuanya dicipta oleh Allah ada permulaan dan pernah tidak ada Selain daripada itu, termasuklah Arash sekalipun pernah tidak ada Satu ketika dulu Dulu tak tahu bila, berkata cerita tak tahu yang mana Sifat pidam Allah subhanahu wa adalah Pidam zati Di mana tiada awal bagi kewujudannya Zati maknanya zat Yang bersifat zat Pidam yang bersifat zat Zat Allah itu, Pidam Tidak ada permulaan Dalil nakli Yang dimaknanya nakli Al-Quran Sifat sefatidan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu berfirman Maksudnya dalam surah Al-Hadid tu wal awwalu dalam bahasa Arab ya Al-Quran. Terjemah dia dialah yang Maha Awal. Surah Al-Hadid ayat 3. Maksud Maha Awal tu maknanya awal yang tiada tiada permulaan. Maksudnya dialah yang Maha Awal yang tiada permulaan bagi kewujudannya. Dia wujud sebelum makhluk-makhluk diwujudkan olehnya. Bahkan dia wujud tanpa sempadan masa dan waktu Bahkan juga Seluruh makhluk berasal daripada ciptaannya Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syait Maksudnya wahai Tuhan Engkau maha awal dan tiada yang wujud sebelum engkau Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-adab al-mufrad adab al-mufrad Al itu dalil secara nakli Quran dan hadis Setakat tu okay, eh. Perbahasan ilmiah Dalil penggunaan istilah Qadim bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun tentang istilah qadid itu sendiri Tak kena dinisbahkan kepada Allah SWT Walaupun ada segerintir kelompok manusia yang mempertikaikannya itu dia Ada juga Namun penggunaan istilah tersebut tidak salah Menurut para ulama Mana dalil? dia? Allah tak kata pun dalam Quran Lafaz pidam tak pernah ada pun dalam Quran Lafaz pidam tak pernah ada pun dalam, ada pun dalam hadis ha, Itu dia dia punya point poinlah. Yang penting ni nak kena ada juga dalam perbahasan hadis. Lepas-lepas tidak kan. Hal ini adalah sandarannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "A'udzu billahi al-'azim min waswasi al-khannas." Aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung dan zatnya yang Maha Mulia dan dengan kerajaannya yang qadim daripada syaitan yang direjam. Betul tak? Hadis seruai Abu Dawud Abu Dawud suai Majority atau kebanyakan dalam sunnah Abu Dawud suai Yang ketiga selepas Bukhari muslim Turutan-turutan hadis yang suai Pertama sekali Bukhari yang kedua muslim Yang ketiga Abu Dawud Dalam kedua sustah Tetapi hadis tengah kata Nasai lebih suai Daripada Abu Dawud Tapi jubur kata Abu Dawud lebih suai daripada Nasai sebab Imam Nasai ni Dia punya syarat-syarat Sahih -syarat tu Lebih ketat daripada Bukhari Imam Nasai punya punya syarat Sahih Hadis tu lebih ketat daripada Imam Bukhari Nak ikutkan Tapi dia jatuh nombor Empat setelah Abu Daud Dan setengah kata Yang yang nombor tiga bukan Abu Daud nombor tiga Mu'attah Imam Malik Setengah Lama kata Mu'attah Imam Malik yang tuan ketiga adalah berbukhari Muslim. Sebelum berbukhari Muslim, muator yang satu, muatok. Nama kitabnya Mu'min Wal Ta'awal al hamzah muatok Imam Malik yang Imam Syafi'i apa tu? Itu kitab yang paling soleh selepas Al-Quran. Kata Imam Syafi'i. Sebelum Imam Malik Imam Syafi'i membuahkan dengan kitab tak ajar Setelah utibnya Iman Bukhari Muslim dan membukukan Kitab sahih, ini, maka ulama'ah sepakat yang paling sahai Bukhari dan Muslim. Itu pun khilaf, ada kata Muslim lebih sahai daripada Bukhari. Tapi Jumhur kata Bukhari lebih sahai daripada Muslim. Muslim yang tuan 2. Nombor 3, khilaflah antara nasai dan Nambu Daud. Tapi ulama sepakat kata Nambu Daud, nombor 3. Nombor 4, Bawang eh, nasai, Nombor 5, Termizi. Nombor 6, baru Ibn Majah peringkat-peringkat kesahihan hadis itu kan dia belajar dalam mustalahul hadis ada perbelajaran khusus, silibus khusus nama dia mustalahul hadis di pondok-pondok akan -pondok, rasa belajar insyaAllah boleh buka kalau nak nak ke? Eh? ni cerita bab hadis je eh? mustalahul hadis je cerita pasal hadis Syarat-syarat cerita tentang hadis wahir, hadis hasan, hadis lain beratul, Dari segi sanat kan, hadis yang marfu, hadis yang um, mawkuf, ada yang mungkotek Hadis muhdal, hadis muaddal, hadis nazil, hadis syawir, hadis kubang dalam 60 lebih jenis-jenis hadis dibahaskan untuk bersatu dalam mustalah hadis Kemudian bahas tentang muhadifin, bahas tentang illah istilah lainlah dalam ilmu hadis. Apa tak belajar dulu. Belum boleh bolehlah. nak kelarkan diri tu hadisi ni <tari> lah. hadis kan. <mana -mana? tari> Dan kitab paling mutaba sekali kita Muqaddimah Ibn Salah. Dan ramai ulama-ulama apa ni menjadikan kita sebagai kitab panutan Muqaddimah Ibn Salah dia paling lengkap sekali. Masalah ni hidup di kuang beberapa tahun dia meninggal sebelum Imam Nawawi. Lain, dia dah memang tau 500 sejarah Kemudian Imam Nawawi ringkaskan kitab ah uh, Muqaddimah dari kitab Irsyad, guna Irsyad ini ringkaskan ini takrib oleh Imam Imam Suyuti secara kitab takrib ini namanya Tadribur Rawi. Itu antara antara yang paling dipegang lah kitab Rawi. Juga Khatib Al-Baghdadi juga buat satu kitab-kitab hadis nama ni Kifayatul Girayah uh, berarti silap Al-Kifayah atau Al-Dirayah Fi Ilmu Al-Hadis Banyak lagi lah kitab-kitab mustalah hadis Yang mutabah lah perlu dipelajari lah kalau orang tu nak penuh-penuh nak mengalami hadis Nak jadi ahli hadis guna lah Jadi a'udhu billahil a'zim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Jadi sultanihil qadim, kerajaan yang qadim. Kalau kerajaan Allah pun dah disebabkan qadim oleh Nabi apalagi zat Allah, takkan kerajaan <coughs> apalagi zat tak qadim kot. Yang di sini yang ditekan kan lafaz qadim kot lah. Yang mana sedaya kita banyak mempertikaikan kan, kan? Lafaz kidam dan utadik ni ha, tu ada Faham eh? Berarti kalau ditanya Apa dalil kata Allah tu bersifat kidam Al-Quran tak kata pun Hadis mana dalil, ha, baca lah Ini apa hadis ni Kalau saya nak Pembahasan Tauhid Amali Ini masuk tak Menyukuri nikmat ijad Diciptakan oleh Allah Ijad ini diwujudkan Seseorang yang mengetahui hakikat sebab usahanya Tiada selain daripada Allah SWT yang wujud tanpa permulaan Sedangkan selain daripadanya Semuanya diwujudkan daripada tiada kepada ada Oleh Allah SWT yang maha padib Maka pasti dia akan melihat kekerdilan dirinya yang kalau tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka dia tidak akan pernah wujud di dunia ini Ana Rabbukumul A'la Fatashra'am Allahu Jadi bila kita tahu bahawa kita ni diwujudkan oleh Allah bermakna ada lah maknanya sebelum untuk kita ni tak pernah ada pun kemudian kita ni diadakan oleh Allah subhanahu wa daripada tiada maka kita akan dapat rasalah bahawa aku ni tak dapat apa lah sangatlah, kecil sangat lah, kecil sangat lah nak wujud pun diwujudkan oleh Allah kan, lepas tu nak sombong nak melanggar nak rasa diri tu besar nak melawan, nak ingkar kepada Allah manusia yang tak kenal Allah lah tu Dan bila-bila masa pun Allah boleh lenyapkan kita ni dalam Anytime Dilenyapkan macam tu saja pun boleh Tak perlu muka mati roh keluar daripada badan Ditanamkan roh nanti kan berpindah nanti pula ke alam lain Tak perlu tu pun aku tak perlu Kalau nak lenyapkan macam tu Silap macam tu saja pun boleh tak ada apa, tak ada tak mustahil bagi Allah untuk buat demikian. Walaupun tertib Allah nanti nanti dalam bab baqa nanti bahas bab ni ada beberapa makhluk yang selain daripada Allah di baqa. Allah membakakan. Dia baqa dia bukan baqa hakiki dan baqa di zaman ini ataupun nisbi. nanti bab baqa abad ketiga. Tapi dari segi qidam memang tak ada. Qidam tak ada pun Allah. Macam menentukan sesuatu Selain daripada zat dia menenai khidam Tak ada Walaupun ada setengah ulama' berpendapat bahawa Arash tu khidam juga Ada beberapa lagi makhluk Allah tu yang khidam Itu tak dipakai ditolak Apalagi kalau alif falsafah Yang tu kan Alam ni semula jadi Alam khidam Alam pun khadim juga Itu <laughs> Out Sense. Jadi kita lah dah rasa Diwujudkan tu memang Kena syukur betul lah Dan kita diwujudkan oleh Allah ni Ada application ke? Hmm? Ada siapa mohon Untuk diwujudkan oleh Allah? Ha? Ada ke borang? Memohon supaya diwujudkan oleh Allah jadi atas apa yang Allah wujudkan kita ni? Kenapa perlu Allah wujudkan kita ni? Perlukah Allah wujudkan kita ni? Tetapi kita dimujurkan oleh Allah, dibagi nikmat, dibagi macam-macam, dibagi jadi makhluk yang sempurna, dibagi jadi umat Nabi sallallahu alaihi pula tu. Lepas tu dibagi jadi orang Islam pula tu. Ya hey Allah. Dah diwujudkan pun satu hal lagi nak syukur tak tak tak, tak, tak, tak apa nak syukur, batu dijadikan rumah Nabi Muhammad yang terbaik batu, kemudian dijadikan muasal malah tu, kemudian dia oh menjadikan lah muasal yang taat batu lah semayang tutur ilmu datang mengaji, aku lagi nak, okey? Itu teman-temannya sangat besar. Yang Allah bagi kita ni, ni mana ya Allah? Jadi nah, tu, Al eh, Quran tu Allah kata dalam surah Al Haj, kalau tak sila, lah, wajib Maka Allah telah memilih kamu. Jadi ulama batak sila dalam ayat tu, wajib dan sesungguhnya wadu Allah istabatuk memilih kum kamu. Mana ketika Allah ciptakan roh-roh, ini -roh, Allah kumpulkan semua roh-roh tu Dekat alam roh. Kemudian Allah letak roh Nabi Muhammad satu tempat Roh Nabi Ibrahim, Roh Nabi Musa, Roh Nabi Nur dan semua roh-roh Nabi yang Allah letak pada satu tempat Kemudian Allah pilih Abu Bakar Siddiq punya roh letak belakang Nabi punya grup, punya umat Kemudian Allah pilih Sayyidina Umar punya roh letak dengan grup umat Nabi Muhammad Kemudian Allah pilih Sayyidina Othman, Sayyidina Ali 124 ribu para sahabat yang khusus special dipilih jadi sahabat Nabi SAW pilih Termasuklah kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW dipilih Yang ambil roh kita diletak dalam umat Nabi SAW cuma kita zaman yang jauh lah Setelah habis Allah pilih antara semua roh tu jadi umat Nabi Baru Allah ambil orang lain pula pilih jadi umat Nabi berakhir Lepas tu Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain Kita punya special lah ni kan Ada rasa? Special lah? Ha? Ada rasa macam special sikit? Sebagai umat Nabi hmm? Nak rasa kena penuhi syarat-syarat ke lah Dia ada syarat-syarat tu -syarat lah nanti Kuntum khairun ummatin ukhirjadun nas tu kan Apa syarat ni? Nanti ke Jadi kita ni dah Memang satu makhluk Allah yang special sebenarnya yang kita pun tak rasa pun. Nak jadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni, ikannya sampai Nabi-nabi lain sendiri pun mohon jadi umat Nabi. Nabi lain mohon jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita ni jadi macam kita kan Tak special lagi. Tak rasa special lagi tak meminta tidak diberi oleh Allah akan rasa apa kena minta dan barang siapa ada rasa nanti dia berubahlah kehidupannya ha. bila dia dah rasa dia ni special Allah pilih dia jadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa dan apa yang menjadikan umat Nabi ni special ha. itu ada pembahasan yang tersendiri dia tak ini takhir kan nanti kan kita ya, lagi tak cakap dekat habiskan dulu nanti kita sambung dengan nikmat penciptaan inilah seorang boleh merasai kelazatan mengenal Allah Dan menyaksikan Allah Subhanahu SWT dalam segenap kehidupannya Melalui perasaan dan rasa hati ketika berinteraksi dengan alam ini Sebagai manifestasi dari perbuatan-perbuatan Allah Dengan nikmat penciptaan inilah seseorang boleh merasai kelazatan mengenal Allah Baha'ullah Taala dan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap kehidupannya melalui perasaan dan rasa hati ketika berinteraksi dengan alam ini sebagai manifestasi daripada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama je macam wujud juga lah. Nak merasakan kelazatan mengenai Allah ni dia punya manifestasi dia itulah Allah banglah masuk luar Allah ni lah. memang zat tak nampak ah memang tak akan nampak ah nanti akan nampak insya-Allah di syurga di dunia ni adapun banyak kali kan daripada zat lahirlah sifat daripada sifat lahirlah af'al daripada af'al lahirlah ini fi'al in fi'al lah makhluk Allah ni jadi barang siapa yang nak kenal Allah Mula-mula kena tengok Bila dia tengok seluruh makhluk ni Dia teringat kepada infial Allah Dan disebalik infial Allah itulah Sifat-sifat perbuatan-perbuatan Allah Iaitu af'al Allah Dan disebalik perbuatan Allah itulah Sifat-sifat Allah Dan disebalik sifat Allah itulah Adanya zat ad Allah Jadi barang siapa lepas Kalau infial pun tak lepas Tak akan dapat nampak af'al Kalau af'al tak lepas Tak nampak sifat Allah kalau sifat pun tak nampak, tak nampak azad Allah Maksud kita nak tengok azad lah betul Siapa tak nak tengok Zat Allah Hari-hari semayang lima waktu Subuh berlenging kan nak kena bangun, tinggalkan Terpaksa nak kena semayang, nak kena wuduk lagi Kena kan, kalau bagi puter ngantuk Waktu paling ngantuk tu dah waktu subuh Kan, bagi tidur lambat Chatting. nak bangun pun payah waktu nak kena semayang, nak kena sejuk kat siapa yang kita sejuk sebenarnya kenapa kita perlu bangun kenapa kita perlu susah payang nak sejuk kat lah. siapa, nak sembah siapa ni itu yang kita nak tengok itulah yang kita nak kena-kena waktu -kena. Jagi Zohor nak kena semayang waktu Jagi Asal nak kena semayang waktu macam-macam lagi, ni tak boleh makan, tu tak boleh makan ni haram, ni perempuan ni tak tengok ni haram ke orang, semua tak boleh siapa yang hal kemarah kita buat benda tu semua tu kerana siapa kita buat benda tu semua tu. Nah itulah ya. zat yang kita nak tengok esok hari ni. Faham sesuatu kan ataupun buat sesuatu tu balik tu kan. Ini nanti esok kita nak aku nak tengok siapa dah siapa. Alhamdulillah. Eh. Nanti kita bahas sebab sama nya. Kak samanya nanti dia cerita hal ehwal akhirat dengan kita kita fokus tentang hal ehwal akhirat daripada ni mati, kubur Masyar sampai tengok Allah tu ada, ada buku khusus Imam Qutubi sekarang Ada murul akhirah InsyaAllah Tengok habis yang ni Mereka masuk Apa ni sifat Nabi Lepas tu kan Akidah sama'iyah Akidah sama'iyah tak payah ada buku kot Di sama'iyah ni dengar lah, Mana hanya perlu di dengar Tapi yang ni perlu di Kalau akidah yang 50 ni Ataupun dia panggil Aqa'idul-Khamsin Kenapa dengar? Aqa'idul-Khamsin Kaidah 50 aqaidul 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah. Jadi berapa? Kemudian satu sifat jaiz Allah. Jadi 20 1. Empat sifat wajib rasul, empat sifat mustahil rasul. Jadi 49. Satu sifat jaiz rasul. Jadi 50. Jadi akidah 50 ataupun aqidul khamsin panggil dalam bahasa Arab. Kena hafal lah. Hafal dan tawalah. Kaidah 50 ni Ataupun Sam'iyat ni cuma dengar sekali Semua hidup pun dah cukup dah Itu nanti bab bab apa? Bak akhirat Bukun iman kan ada bab akhirat kan Nanti kan dibahas tu Itu, itu lah mak kata akidah Sam'iyat Yang cukup hmm. hanya kita dengar Nanti insyaAllah kita habis kitab ni kita buka uh, Kitab tu untuk akidah Sam'iyat Siapa nak boleh? Oh boleh Tapi dia bahasa Arab lah Kebal juga semua hadis-hadis Dan kesimpulan-kesimpulan oleh Imam Qutubi Imam Qutubi ni yang Pengarang apa? Pengarang tafsir Ahkamul Quran Wah di masa maliki Tapi apinah syariah InsyaAllah Imam Al-Kasir pun ada Dalam bidayah warna hayah tu Jilid terakhir Kitab bidayah warna hayah Imam al ada adalah 8 jilid, 9 jilid Darul, darul hadis dia Darul kutuk pada Cerita A sampai Z Imam Al-Kasir Imam al lahir tu jatuh hijrah dia anak murid Bumi Tamiyah salah seorang guru dia bukan anak murid yang ni sebab dia tahu Bumi Tamiyah ni ada ilmu dia pilih lah lajar sikit benda sekejap lah tapi dia tak setuju lah dengan kebanyakannya tapi ada satu kau tu dia terikut Bumi Tamiyah sehingga dia dikecam oleh dikecah bayangkan Bumi Kaffir tu punya besar lah, dia ni muhadisin fasilin bagi mu mu ni muarrikin muarikhin ulama tarikh ilmu sejarah muhaddisin ni dia ada karang satu jami al-musannid satu kitab hadis yang mustahil semua mustahil-mustahil digabungkan ada sepuluh kitab dalam buku terima kemudian tafsir terima kasih tu yang antara yang paling top lah kan, among satu I disebabkan diikut satu je kau ini temanya iaitu kalau talak tiga sekali sebut tiga tak jatuh tiga sekaligus itu dikecam oleh seluruh ulama. Apa yang pesan yang kita beguru boleh orang yang direje oleh ulama jangan jangan nak jadi dua lagi. Dia dikecik mereka kasi dikecam oleh ulama semua untuk betulah untuk masalah tu je tak dikecam lebih. Right? Jadi dia perkara tu kita namanya boleh tu nihayah. Al-bidayah wa nihayah permulaan dan akhir. Dia cerita dari penciptaan pertama itu kolam ataupun arash Sampai zaman dia hidup Kemudian dia sambung daripada aa, Kitab dia terakhir, tidak terakhir tu Daripada kehidupan sepas mati Apa jadi manusia ketika mati Sampailah Tengok kisah Allah lah, ni Kerajaan tu 9 jelit satu jelit tu baru tu ya, Pasarang lah Ada kot terjumaan baju Bidayah wanihayah Rajin baca lah Nak tahu apa dulu mula-mula Allah cipta apa Arash macam mana Kolam macam mana Kursi macam mana apa yang ada kat langit ketujuh tu. Tengok Allah semata-mata menyentuh kuasaan. Baca lagi tak tu. Dan juga mati, yang tiada berjadi sampailah jumpa Allah semata ni, ini bidaya униhaya tempat kita ni eh, ada terjemahan, terjemahan mungkin belah-belah jilid ataslah. Eh, sahabat ya, kata, nah, ganti ngalah waktu sahabat tu dengan kita bidaya униhaya. Okay. Kitab Yahudi Nasrani Majusi Ada sengorang nak kata Sok khabar tu kitab Yahudi Nasrani Majusi Yahudi ni dia politik Jamar Ada politik ni Dia nak kuasa je, nak berhubung je Dia nak ambil dia lah yang nak Dia nak jatuhkan orang lain Lepas dia nak naik Yahudi Nasrani ni dia bebas Campur gaul lelaki perempuan Muzik, hiburan Kat tengah-tengah tu betul, kita tengah-tengah cerita kan pasal mujizir kiburan ni alas ni majusi, cerita pasal sukan <tuh> jadi kitab yahudin nasir ni majusi khatam hari-hari macam kalau kita gunakan waktu tu untuk baca bidaya menihayah ke? tafsir kabir mahlakadir al-razi tafsir kurtubi ke al-hulmah syafi'i ke apa lagi haa Tahrif ul-Kabir iman Bukhari ke? Ia semua bola-bola-bola jilid semua tu Ketak-ketak tu -ketak ha? Ibn Qayyim Al-Jawzi Anak murid Ibn Taymiyah Dia memang Antara anak murid terbaik lah Ibn Taymiyah Memang Ulama' pun berhati-hati Di dalam Mempelajari ilmu Ibn Qayyim Tapi dia memang hebat Kitab dia bergantung-gantung beribu-ibu bergantung, bergantung, bergantung, bergantung. Cuma dia Ulama-ulama' yang boleh membezakan antara yang mana yang kawal-kawal dia Ataupun dia punya fatwa Ataupun dia punya karangan-karangan yang bertentangan dengan Jumbur yang orang tolak lah Tapi dia punya fatwa-fatwa ataupun kawal-kawal kitab dia yang tidak bertentangan dengan Jumbur Kita terima Sama dengan Emitamia ni Bukan 100% kitab dia kawal-kawal dia bertentangan dengan Jumbur Tak ada Sebahagian je sedikit saja Jadi ulama'-ulama' yang orang kata yang keras tolak habis. Kalau ulama-ulama yang yang ada tolak ansur sikit, dia ambil. Dia tak hina Ikhtiamiah. Dia tak tolak seperti seperti Ikhtiamiah yang dia bayar ni. Tolak yang mana yang bertentangan dengan jumhur tapi ambil yang mana yang sepakat dengan jumhur dan dia punya kaul bukan 100% bertentangan dengan jumhur. Tapi yang ulama yang keras ni kata Jangan ambil langsung Lepasapa dia punya akan ada pengaruh Walaupun kawal-kawal dia tu nanti yang tak bertanggungjawab pun ada pengaruh pada kita nanti Lepasapa pengaruh tu datang daripada orang tu nanti Bukan daripada kitab dia Pengaruh tu akan datang daripada orang tu nanti Sedikit sebanyak sifat Ibn Taymiyyah tu nanti akan turun kepada kita Sebab dia walaupun dia, dalam keadaan dia Ilmu dia yang sebagian tu bertepatan atau muafik dengan jumhur tapi dia ada satu akhlak yang orang ulama tak suka. Dia suka rot orang lain, cela orang lain, salahkan semua orang kecuali dia saja betul. Ha, ini sifat yang ulama tak suka game macam so, yang paling musuh depan utama, yang paling dia banyak dia cela dia tak setuju memang tadi. Maghazali dia cakap macam tu kan Jadi ulama' bila dengar dia celai Maghazali ni Assalamualaikum Unten yang tak payah lah Kalau Fahlin macam mana pun Hebat dia Dia orang paling yang hebat lah Antara Taklah paling hebat Antara lah zaman tu hebat lah kot cerita eh? Macam mana dia sampai tu? Ha tadi tanya Kayu Saya ada juga baca Kayu punya Tibenabawi Saya baca lah itu bahasa purbatan tak tak layak didah kot. Kemudian, kitab ni saya tak ada. Satu sebab guru saya pesan jangan macam saya dah baca. Ya. Dia ada macam-macam pertawar tu, 27 jilid. 27 jilid, terbalik satu jilid. macam-macam pertawar ni namanya. Dan banyak lagi kitab-kitab lain. Kalau di sekarang ni yang paling masyhur kitab ni di mana penerbitan penerbitan di Beirut, di Beirut di Mesir, apalagi di di sana di Riyadh di, di, di, di, di, Riyad, di Memang paling top sili paling diijinki di promote kan kita entem yang buka lah mana mana website tentang nah, darul tutur ke darul kiri ke darul hadis ke darul laku lah semua kita yang paling banyak di promote kita entem yang dengan kajian jazil. Cikap. Nada dia cerita tu sini. Orang awam, nah orang awam jangan baca orang awam tak boleh langsung. Kau ni ulama kan Ya kan. Jangan duduk lah amin ya Allah. Lagipun insya tak semestinya ulama tu dia mesti masuk pondok. Dia boleh belajar serta laki macam ni pun tapi makan masyar. Pondok tu macam dia ringkas di dia kan Jema Syafi pun jadi jadi Arif kan? Tak masuk mana-mana. Pergi jumpa, Malik, Pertama, pergi jumpa Imam Alik belajar 2 tahun betul pergi jumpa Imam Sibiyah bin belajar bertahun-tahun apa-apa 40 tahun aku jadi ke? lemah besar takkan 40 tahun kau datang belajar sini kau belajar Muntaza, kau belajar syekh Nurdin Banjari, kau belajar siapa lagi? Ustaz Azhar saya sikit-sikit biar pergi kan ha, insyaAllah jadi adik hmm. hari hmm. besok insyaAllah hmm. habis kau datang nak <laughs> yang mana nak bakal-bakal jadi suami ni dia wajib untuk mengajar isteri dia satu kewajipan bagi seorang suami atau bapa untuk mengajar ilmu yang farduahin kepada isteri dan anak-anak. Sekurang-kurangnya dia alim dalam keluarga dia lah. Kalau dia tidak boleh mengajar isteri atau anak-anak nanti ilmu yang wajib. Sekurang-kurangnya yang wajib. Maka terpaksa lah isteri dia nanti keluar dari rumah untuk belajar ilmu dan dia tak boleh halang. Bapa misalnya tak ajar ilmu. Sebab dalam saya punya tu banyak muslimah tanya tentang macam mana hukum perempuan Pulau berjalan mu tanpa mahram katanya. Jadi kalaulah bapa ataupun suami tak ajar yang wajib maka boleh keluar, tanpa izin pun boleh keluar. Tapi dengan syarat ada beberapa syarat ni. Majlis tu tidak tidak melebihi kawasan perumahan dia, tak, tak jauh, masih dalam lingkungan kampung dia. Kalau tak ada kampung macam mana? Kampung sebelah. Kampul sebelah tak ada juga macam mana? Tapi takkan ada kot oh. Ada kan? Sampai ke Mesir begini Malah-malah <laughs> tak ada ke Malaysia ni Buat belajar kamu sampai ke Mesir begini Kalau mahram boleh Tapi dalam <tuh> tak bawa ni Besok lah kan? kot Batua Mufti ada Jumat Jentang Masturat Muslimah yang Keluar belajar jauh-jauh Ha? Hah? Dia ada nanti beberapa syarat rezeki misalnya tidak tidak tidak ditanggung oleh mak bapak atau suami, perempuan tu duduk seorang orang, misalnya tak ada mak bapak untuk tanggung rezeki dia dan tidak ada suami untuk tanggung rezeki dia dia boleh keluar untuk cari rezeki. Tapi dengan syarat-syarat tertentu jugalah tak lebih dari kawasan rumah dia masuk tinggal kat tempat keluarga. Nanti nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi lecturer, nak jadi apa lagi journalist paparazi. Mama halam. Zaman sekarang ni saya pun tak berani nak bagi fatwa. Saya berani dengan kitab jelah. Dan dalam kitab tu tak ada zaman sekarang punya punya apa, punya suasana. Apa yang ada dalam kitab, kitab-kitab kuno kitab -kitab yang kita-kita memamain dulu ni kena mengena dengan zaman pulalah. Zaman sekarang ni punya, kalau ulamak tu datang misalnya Iman Awai pun kalau hidup dalam masyarakat pun pening kot saya kata Sebab tengok keadaan sekarang ni kan Kalau nak menghukumi haram berarti berapa peratus umat syilam hari ini, perempuan terutama yang keluar pekerja, yang, yang berdosa Disebab tu mufti-mufti eh, sekarang yang zaman-zaman sekarang apalagi Istutupul Lohi tu lagi lah Dia lagi, dia penuh-penuh nak menyelamatkan lah Tak perlu memudahkan kata semua boleh, sambil buka-buka, buka-buka boleh dan setiap Jumaat pun saya baca semalam sebab dekat dalam saya punya tu Yang PM kat tempat orang tanya masalah ni. Jadi saya buka kitab semua kata haram Majoriti ulama' jumlah ulama' perempuan keluar dari rumah tanpa mahram hukum dia haram Kecuali itulah darurat-darurat untuk -darurat, ilmu, cari rezeki, rumah nak hubung dan sebagainya Ada darurat-darurat tertentu -darurat Itu pun tak melebihi kawasan ada syarat-syarat di dia pula tapi itu yang sekarang yang pergi belajar kat Azhar, Mesir Yang pergi belajar kat Jepun Yang mereka yang kerja yang jauh Stasiun dan sebagainya macam mana Tak hmm. nah, ada pun Betul-betul hmm. dia cuma dia pergi dua kau kat situ kita dia kata Jepun hmm. Kalau tak punya syarat lah Kemudian dia kata terkini nah, Terkini dia kata Dibolehkan juga itu pun dengan syarat-syarat tertentu Dibolehkan juga Tapi pun dengan syarat-syarat tertentu juga kalau benda tu memang dia dah di di di, di BIPI oleh keluarga dia Bisa sahaja nak cari lebih. Mana tak perlu benda tu. Haram pun boleh ataupun ilmu buat ada dekat-dekat di, tempat dia boleh belajar tapi tak dia, dia dia tak nak tu dia pilih yang tempat dia jauh pun haram juga. Lepas tu sama sana jugalah dia punya hukum dia musykil tu buat buat fatwa Dia pun sama juga semua dia lebih longgar sikitlah buat. Wallahualam. Baik buat timbang paling takut dia jawab. Ya, bila kita langgar satu perintah Allah ni habis semua nanti akan lepas tu, akan jadi macam berapa satu sangkup bawah penilaian satu bawah kalau semua bapak ada ilmu ataupun suami ada ilmu ya mudah semua bapak boleh tanggung anak boleh tanggung boleh suami boleh tanggung isteri kan tak jadi masalah betul? tak perlulah perempuan keluar perlu rumah nak cik ilmu ke, atau nak cik rezeki tapi dia nak pakai rumah dia nak pakai bosher betul dia dia kerja lebih sikit Bapak mungkin tak mampu Mereka. dah bagi Porsche ke dah Bapak tak nak, saya tak mampu, boleh berikan saya BMSB Bolehkah cakapkan tu? Jalan kaki dah pun. Nak pergi mana pun jauh lah Tak pergi kedai, tak boleh naik Porsche lah Perlu Perlu ke belajar ke Mesir? Sepatutnya macam tu Tapi disebabkan bapa sendiri pun tak boleh nak Menyampaikan ilmu kepada anak Ataupun suami pun tak boleh nak menyampaikan ilmu kepada isteri Ataupun bapa tak mampu nak tanggung anak yang perempuan, keluarga yang ramai, bapak pun tak mampu nak bagi ilmu dengan anak semua. Nah, itu jadi sebab salah dia ke sekarang? Hah? Salah kita ya ke? satu je dah salah, jangan lagi lepas tu, kan timbul masalah masalah yang bayar. Bayar. Oh tu nak jawat, nak jawat. Kita nak bagi patuh aku ni, mungkin sayalah. Orang oh, sama nak bagi patuh pun pening kepala. dan kena keadaan sekarang tengoklah macam mana kan. Apa hampir semua pun. Hampir meja, kan. Hampir bereketan 90% perempuan biji betul. Tambah Muhammad. Masuk negeri Tawhid. Dia kata Tawhid okey insya-Allah. Tawhid betul tu. Kan? Ha? Yang perempuan mu'alim ah. Mu'alim nanti ah. ada kesusahan kalau memang tidak ada tenaga lelaki yang cukup untuk mengajar dia boleh sama macam jadi doktor macam orang yang mengubati ataupun mengajar ilmu ataupun perkara-perkara lah, yang bertundur tak cukup ustaz sebenarnya kan dan juga ustaz pun bukan semua boleh tengok perempuan ni nanti ada sebagian sebagai ilmu tu lebih asbar kalau perempuan yang mengajar contohnya sikit Aisyah kan banyak banyak-banyak yang sahabat-sahabat kita -sahabat tak patuh ada boleh Sikit ya Aisyah Boleh? Dia tak berlaku Dia Ilat dia sebenarnya Ilat ni macam Sebab lah Fitnah ha, Itu ilat paling besar Mungkin dari jumaat tu kata Kalau tidak menimbulkan fitnah ha, Itu dibolehkan. Kalau tidak menimbulkan Fitnah Fitnah tu ujian Maksudnya selamatlah daripada fitnah maka diperbolehkan untuk yang tertentu saja ilmu, rezeki dan perubatan misalnya. Kalau menimbulkan fitnah, apalagi perempuan yang cun melecun, itu lagi tak boleh itu dia buka aurat pula, lepas itu pakai seluar ketat pula kan Itu, itu aman fitnah ke? Pula, kalau dia kata itu aman fitnah tak tahu Maka zero lah kes kerugul, kes cabul dekat Malaysia ni pun bagaimana baju tu pulak kita. Kalau pada sini dia sini menarik dan lelaki kepada ke arah betul kan? Kalau semua keluar pakai pakai tudung tutup muka semua walaupun ada dekatlah satu dua kes pernah kena dia kan tapi kurang sikit gua daripada yang tengok ketat terbonjol atau terbonjol sini. Ha. Eh. Allahu a'lam. Ha? Oh, itu lagi keras. Okey, <laughs> pada Jumaat saya baca ada seorang muslimak tu tanya, saya baca, saya tak jawab, saya baca kat dia benda tu Dia kata, siapa semua belajar itu. So ini kesimpulan lah, kesimpulan daripada jawapan mufti Alijumma'ah punya punya jawapan Siapa semua pergi belajar kat situ? Takde ke tempat-tempat pengajian yang lebih selamat, yang lebih menjaga aurat, yang lebih selamat lah Maknanya menjaga hukum-hukum lah Dan perlu ke pergi belajar di muslimak tu? Ini mufti ada juga maja buat dengan saya So jangan cekal Nanti ustaz yusan, ustaz yusan, nampun Paham? Tengoklah, jangan cek Tengok, jangan cek Tengok, jangan cek Tengok, jangan cek Tengok, jangan cek Bayaran lah. Tetap, kan? Tetap, Tunggu lewat malam dia datang, insyaAllah Nak tengok Islam yang sebenarnya Tunggu, lewat malam dia Sekarang ah. lah, okay lah. Tak adalah Islam dah Islam hanya pada kitab-kitab Islam yang sebenar Adalah beberapa tempat Pergilah tengok dekat Antara Mahat Yaman InsyaAllah kot, Ditarim Yaman Dan beberapa lagi tempat yang lain lainnya Wallah-wallah Saya pun tak pernah pergi pun seluruh dunia Yang saya dah tahulah Saya pernah tengok dokumentari Dan cerita-cerita cikir -cerita kawan yang baca sana Saya tengok dokumentari Kat dalam Youtube tu Tentang tarim Antara Mahat Memang perempuan tak nampak langsung Dekat pasar ada perempuan langsung Dekat ladang orang punya perempuan Perempuan dekat ladang orang pakai jilbab Tutup semua nama mata je Macam mana? Itu cara satu contoh lah kot Nak tengok Islam ni sebenarnya Bererti Islam yang jumut Islam ni apa? Apa? Pelut lah Ya Ya Kita ni kehidupan ke dunia ke? Nak itu ke dunia ke? itu sen soalan 60 70 tahun nak enjoy ke kena hidup kat dalam syurga selama-lamanya hmm eh takkan tak boleh kod robana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah kena 50 50 balance kena balance betul tak nak boleh dunia saling tinggal kena balance 50 50 wala tansa nasibaka fid dunia keluar ayat al-Quran dia kan Okey kan? Eh? boleh. Balance ah ha? 12 jam kau usaha dunia 12 jam kau usaha agama akhirat. Boleh? Boleh. Kau nak balance ni? Eh? 12 jam kau bagi masa tu agama, 12 jam kau bagi masa tu, tu akhirat. Macam? Siapa yang boleh bagi ni tu? Cuma yang 12 minit rambut. Kerja lah 8 jam, kerja dia lah 8 jam. Betul 9 8 5. Sudah tidur, kita tak nak lagi. Makan lagi, minum lagi, macam lagi. Urus benda as dunia yang asalah benda benda. Tak tahu. Tak apalah benda buatlah. orang yang nak akhirat ni. Satu saat boleh tak bagi masa ke dunia. Kecuali hanya makan sekadar yang boleh menegakkan tulang belakang dia untuk beribadah dan juga tidur sekadar melihatkan otak dia supaya dia jadi waras. Itu je wah yang betul-betul nak hidup di depan akhirat bukan wajib pun dunia ni banyaklah yang nanti kita baca afat dunia zimmil dunia eh ya itu kalau kau baca kita eh ya tentang zimmil dunia tu terus dukul saya baca eh ya tentang, tentang apa ni kitab tentang zimmil dunia ni dia akhirat ya Allah Imam Ghazali ni dia bahas betul rasa macam tanah induk wala guna ni ih tu baca Hiyak ni baca lah nanti insyaAllah kita ngaji pelan-pelan lah kan 40 tahun lagi kan hmm. ke bulan depan dah muka, ini pun minimal ni yang sebarang ni duduk ramai ramai insyaAllah ramai mati kan banyak lagi kita nak belajar ni Hiyak Lumuddin tu kena belajar lah. kalau siapa tak belajar Hiyak tu rugi lah ya. Hiyak Lumuddin tu Hiyak wahai memang dia ada cerita A sampai Z Sampai ulama' kita kalaulah kitab-kitab seluruh dunia ni terbakar, hilang, hapus, kecuali tinggal ikhya' saja cukup Cukuplah satu kita ikhya' untuk terbukaan berislam Dalam tu ada Tauhid, Fekah, Tasawul, dia gabung, dia gabung sekali Dia gabung 3 in one. Tidak pernah ulama' sebelum tu dan selepas buat kita macam ikhya' Walaupun seberapa hebatnya muhadisin-muhadisin macam Imam Suyuti, Imam Zabidi, Imam So pergi sehebat-hebat mana ulama selepas tu datang pun Yang dengan hafal habis berjuta-juta pun Tak ada seorang pun mampu sekarang macam kita Ahli al -Mudit. Tak ada seorang mampu sekarang macam Semua cedok dari situ je Semua cedok dari situ je Saya pergi masuk majlis apa ni Apa ni Mahabir Ali ya Yang ajmat tu minggu lepas Seorang tak pantu ada itulah siapa ni anak mufti Tarin tu Habib Abdul Rahman dia special guest datang dibagi diceritakan Imam Abu Hassan Al Syazili dia mimpi ketika tu masa ada nabi nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Musa dengan Imam Ghazali kemudian Nabi Musa berpangga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpangga berlimpah dia kata ada ke oh, rumah kau yang ha, yang halam macam macam si mangga tadi. Dia tak kata mangga tadi dah macam rumah aku seorang eh. Lepas tu dia mesti kata biar aku test dia tengok mata baling ni Kemudian dia tanyalah apa? Dia ni mangga siapa nama kau? Dia mangga menjawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Misal kata aku tanya nama engkau saja, Aku tak tanya nama bapak kau Nama datuk kau Nama moyang kau Nama puterunan kau Suku kau apa-apa Aku tak tanya pun Aku tanya nama engkau saja Macam mana ni orang halim jawab Soalan tak betul Nabi Musa nak test Semangat tadi Tu Nabi Musa tadi kata Wahai Rasulullah perlu. Kau jawab Dekat Nabi Musa ni Bagi alasan Atau aku cuba diam Kerana menghormati dia Sebagai Nabi Kalimullah Nabi, Nabi kata Jawab Kali aku orang macam tu lah ini bahasa saya eh, bahasa saya. Deget tu Nabi Musa kan uh, memang Gazali begitu, wahai Nabi Allah Musa, ketika Allah tanya kau dulu, wama bi yaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kau Ya aso ya, ini tongkat aku, kemudian kemana deget dengan tongkat ni aku bersandar, dengan tongkat ni aku motek daun, dengan tongkat ni aku buat macam-macam kifaidah. Dia kata Allah tanya ke kau, Wahid Musa apa ada kat kau Allah tak tanya, buat tongkat kau boleh buat apa Tapi kau jawab Ini tongkat aku, aku boleh bersantar Aku boleh petik dawar, aku boleh buat macam-macam ha, Jadi bila dengar jawapan tu Tapi Musa pun senyum ha, Dia bersama je kan Jadi Nabi berbangga dengan Imam Ghazali jadi memang lebatulah dia YNT sengai yang kata ni, tapi dia kata, oi itu cerita mimpi mana boleh percaya Imah Abu Hassan Shahzili kenal ke kan, siapa? ha? tak kenal? pengasas tadi Tadikat Shahziliah anak murid dia, Abu Abbas al-Mursi dengan Ibnu Afillah Sekandari tu, Kita hikam tu itu orang murid kepada murid dia tu tak cukup kat Alim lagi tu tak tahulah dia orang ni buta tu Masalah lembutkan lah hati tu memang nampak orang sembah betul dia betul. Orang ulama besar besar wali-wali Allah besar ni Imam Buasan Syazili, Imam Ghazali semua ya Allah kita ni memang nak di bidang nak, nak kita dengan dia ni habuk tapak kaki gua dia tu hang kita tak sampai ke ni. Wali-wali Allah besar. Sebab memang inilah jema sampai kat kita antara berlari perantaraan di antara mereka nak agak sampai kat kita ni agama sampai ke kita macam ni, malayah kita dah berhenti-henti kalau tak kerana ulama'-ulama' ni lah, agama takkan sampai ke kita ilmu-ilmu takkan sampai ke kita sebabkan pengorbanan usaha ulama'-ulama' ni lah ilmu sampai ke kita kitab-kitab syafiq ni kan, bersambung tu sampai sekarang ni sebab ulama'-ulama' kita tak tersawuh ke apa segala-galanya ilmu pun semuanya disebabkan oleh perjuangan ulama'-ulama' ni lah agama dan ilmu sampai ke kita Senang-senang je -senang, dia bantai kan Imam Ghazali Suka sedap dia, dia cuba semua ulamah di nasar Dan dia pun dapat ilmu daripada mana pun dia tak sedar Ulamah ni tuan-tuan kita kena kasih kalau boleh setiap nama ulama tu kita sebut dan doa kita Ya Allah kan kau, kau ha, kau, pula, kau bolehlah kebaikan ke rahmat ke ampunan kepada Imam Ghazali Imam Nawawi, Imam Rafi Imam Syafiq, Imam Al-Qiq So apa boleh sebut semua nama Sebut nama Tabi, sahabat-sahabat sekali kalau boleh sebut-sebut Tanpa dia ni, kita tak rasa dari setahun ni Takkan dapat, rasa ni main belajar ni pun tak dapat Dia orang lah yang menjaga agama dan ilmu ni Sampai ke kita Sebab sudah sedap-sedap ni nak celah Panggil pi je Panggil pii je ya? ya Allah ni eh. Orang hajar Setengah ulamak kata barang siapa yang mencelah ulama Dekuatiri dia akan mati surah fatimah orang jadi asbab agama sampaikan kita kita nak celah waktu itu, itu berterima kasih dalam hadis ada baca itu kita tengok muka ulama, senyum pun dah, dah dapat pahala lah tengok muka ulama, senyum pun dah dapat pahala lah bal eh saya syawal lagi lah saya balik first time Seseorang yang menghayati hakikat dirinya diciptakan oleh Allah SWT tidak boleh lalai daripada mentaatinya maupun teringan untuk menderhakainya. Kerana tanda seseorang itu mensyukuri Allah SWT adalah dengan menaikkan ketaatan kepada Allah SWT dengan penuh makna kehambaan kepadanya. Menghayati hakikat diri. Diciptakan oleh Allah tidak boleh lalai daripada mentaatinya Mahupun teringin untuk menderhakainya Kerana tanda seseorang itu Mensyukuri Allah SWT dengan, Adalah dengan menaikkan ketaatan kepada Allah Dengan penuh makna kehambaan kepadanya Menghayati hakikat diri Man arafa nafsahu fatad arafa rabbahu janji nak apa tak apa tu ya. Shalallahu alaihi wasallam ya? dalam kitab fatawah maswiti al hawi al fatawah itu dia bahas kaul izuzin imam izuzin abu salam tentang man arafan apa tahu fakat arafan apa tahu tu dibuat dalam bentuk syair itu terbaiklah itu penjelasan yang terbaik tentang siapa kenal diri kenal Allah. Nanti shalallahu alaihi wasallam saya buat saya sikit tu tak sahutu tapi Kat sini pun dia dia bila dia kaitkan dengan tauhid. Boleh lah kita tambah sikit insya-Allah. Sebab macam mana yang katakan menghayati hakikat diri tu macam mana? Betul tak? Tengoklah anda tahu hakikat dia macam mana betul? Kenal diri dulu. Insya-Allah akan kenal Allah. Macam mana nak kenal diri ni? Di bahasa tasawuflah tu, panjang mana. Menghayati hakikat diri diciptakan oleh Allah, tidak boleh lalai daripada mentaatinya lalai bila satu tahun tu dia alert 24 jam dia alert maknanya dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah maknanya mentaati Allah lah. teringin pun tak ada teringin untuk mendahagai pun tak ada kerana itulah tanda sesuatu untuk mensyukurin emak Allah dengan menunaikan ketaatan kepada Allah dengan penuh makna kehambaan. ni payah sikit ni Penuh makna kehambaan kita ni buat ibadat pun terpaksa satu kewajipan satu keterpaksaan satu beban belum lagi ya, kan? dengan penuh makna kehambaan Subhanallah, asra wa abdihi abd abdon ni hamba ni tingkatan yang tertinggi bagi manusia. Ni. Kalau hamba Dah bahas dulu kan Kalau manusia ni Dia dah merasa diri dia betul-betul Hamba Allah That's it lah Ni belum lagi rasa Hamba Allah Rasa macam Engineer apa Doktor Businessman start, Rasa macam-macam Hamba Dah beritahu kan Hamba hakikat Hamba Diri sendiri pun tak ada nilai Diri dia sendiri pun Tak ada nilai jadi itu makna Allah su kita mentaati perintah dia dengan penuh makna kehambaan. Rasa betul-betul macam hamba dalam sembahyang tu rasa macam kita ni hamba yang sedang sujud kepada Allah. Sedang menyembah Allah. Dan itu tanda dia kita syukur. Macam mana nak buat ni? Allah, mohonlah mengi taufik. Kita selaku insan yang wujud daripada tiada, lalu dia adakan oleh Allah kerana Kecintaannya kepada kita Nampak tu Kerana kecintaannya kepada kita Apa kita buat yang menyebabkan Allah cinta kepada kita ni Kita cinta atau suka kat orang tu mesti ada sebab Betul Tanpa sebab takkan suka ni Tengok perempuan tu cantik Itu mula suka kan? dia tu, dia pula baik pula tu kan Layan kita, kita Maka timbul lah rasa konon cinta lah Semua istilah cinta nanti saya bahas kemudian ada sebab lah Tak mungkin orang tu orang tu cinta dengan dia Lepas tu orang tu jahat Bayang kita dengan tak baik Maki kita Kita boleh suka dengan dia Kita cinta dengan dia Atau pun tak ada sebab Tanpa-tanpa sebab Tiba-tiba nak cinta dengan orang tu Tak kan? Ada ke orang tu mencintai Seorang tanpa sebab Saja-saja tiba tiba Ya aku cinta dengan lah orang tu Ada Tak mungkin Ini Allah SWT Cipta dengan kita Kerana kecipaannya kepada kita Apa yang kita buat Dekat Allah Sampai Allah cintakan kita Sebelum kita wujud lagi Kita dah tak wujud tiba, -tiba Allah dengan penuh rasa cintanya Ciptakan kita Dia apa lah kasi apa masa dia sampaikan Diadakan oleh Allah SWT Kerana kecintaannya kepada kita Pasti merasai Satu nilai yang sangat berharga Jika dapat Turut mencintai Allah Dalam kecintaannya Ya Allah Kalau Allah tak bagi rasa cinta Tak akan rasa cinta Cinta kita kepada Allah ni Hanya akan dapat kita rasa Apabila Allah sendiri Memberi rasa cinta Itu dalam hati kita kepada dia Kalau Allah tak bagi dalam hati kita Rasa cinta kita kepada Allah Kita tak akan rasa cinta kepada Allah ini macam mana nak dapatkan supaya Allah bagi dekat kita rasa cinta kepada dia? Tu ayat tadi tu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta kepada Allah, katakanlah wahai Muhammad, kat, jika katakan pada kita lah Muhammadin. Kalau kamu ni cintakan Allah, fattabi'uni. Ikutlah aku Ikutlah sunnah Nabi Ikutlah surah Nabi Ikutlah serirah Nabi Ikutlah sirat Nabi Ikutlah 100% kehidupan Nabi Ikutlah macam mana Nabi makan Ikutlah macam mana Nabi tidur Ikutlah macam Nabi beramal Ikutlah macam Nabi semayam Ikutlah macam Nabi beribadah Imaniyah, muamalah, muasyarah 24 jam kehidupan Nabi ikut Yuhbibkumullah Maka Allah akan cinta kepada kamu bila Allah dah cinta kepada kita, maka Allah akan campakkan rasa cinta dalam hati kita kepada Allah. Selagi kita tak ikut Nabi 100%, selagi itulah Allah tak akan cintakan kita. Bila Allah tak cintakan kita, Allah tak akan campakkan rasa cinta dalam hati kita untuk kita mencintai dia. Sebab hakikat cinta yang sebenarnya hanya kepada Allah. Tidak ada cinta kepada selain Allah barang siapa dia kata dia cinta kepada manusia kepada kepada perempuan, kepada isteri dia, kepada anak dia bohong Ibnullah Arabi kata dalam Tuhan Makiyah barang siapa kata dia cinta kepada selain Allah dia berbohong sebab hakikat cinta itu tidak pernah wujud melainkan hanya kepada Allah contoh tanda cinta seseorang itu kepada sesuatu yang lain Bererti sesuatu tu mestilah sempurna Tidak ada cacat Sebab naluri manusia ni mesti Menyukai benda yang sempurna dan baik Kalau satu orang, tu, satu orang tu Dia kata dia cinta kat perempuan tu Misalnya Sebab perempuan tu cantik Besok kalau perempuan tu eksiden Atau muka dia simpan eksit Jadi muka macam pecah reban Dia cinta lagi tak agak-agak Agak-agak dia cinta lagi tak kat perempuan tu Ataupun dia cinta kat perempuan tu kerana kekayaan Besok perempuan tu bingkrak dicinta cinta lagi tak perempuan tu? Ataupun dia cinta kat perempuan tu sebab perempuan tu baik Selalu layan dia dengan baik Masak sedap-sedap, layan sebagainya Besok perempuan tu tak layan dia, maki dia, marah dia, celah dia Cinta lagi tak dia kat perempuan tu? Misalnya Tak mungkinlah. Manusia ni tidak akan mencintai sesuatu yang mana tidak datang Tidak akan mendatang kebahagiaan, kebaikan kepada diri dia dia suka dan cinta kepada benda tu sebab dalam benda tu atau orang tu ada kebaikan, ada manfaat untuk diri dia Bila dia suka tengok kecantikan perempuan tu sebab tu lah dia cerita perempuan tu Bila hilang kecantikan perempuan tu maka dia, dia pun hilang lah sesuka dan cinta perempuan tu Bila dicintakan sesuatu tu, tu kerana kekayaan, bila hilang kekayaan tu tak cinta dah Sebenarnya manusia ini menyukai sesuatu benda atau menyintai satu benda disebabkan ada manfaat, kebaikan dalam diri benda ataupun dalam benda tu. Kalau benda tu dah hilang dia punya manfaat untuk diri dia, maka dia pun tak gilalah. Betul? Cukain tak betul. Dapat betul maknanya Ibnu Arabi tak betullah. Saya nak jelaskan ni bro eh. Ibnu Arabi yang disampaikan oleh rahin ni. Sebelum ni, sebelum ni saya tak faham ya, abis dia syarohim menjelaskan baru saya faham Maksudnya manusia ni dia, tak, dia, dia, dia takkan cinta orang lain lah, dia sebenarnya cinta pada di sini. Sebenarnya dia mencintai diri sendiri disebabkan ada kebaikan manfaat daripada diri orang lain untuk diri dia Maka dia kata dia cinta, dia kata je, dia cinta orang tu kalau betul ni cinta, bermakna kalau hilang kecantikan perempuan tu atau hilang kegairahan seseorang tu, hilang kebaikan manfaat, malah orang tu boleh mudarat pula kepada dia, dia tetap cinta. Ada tak dengar? Ada. Orang maki kita sepagol, kan? Kena isteri kita marah kita cuma balik-balik kerja kan, maki kita, kita tengah tension. Macam mana? Tak apa, I love <laughs> you. Tak berubah pun kita punya cinta dekat dia. Ada? Siapa ada lebih hebat ah? Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ni Zat yang sempurna Tidak akan hodoh Tidak akan miskin Tidak akan berkurang apa saja pada Allah ni Sebab itulah Zat yang hanya layak dicintai ni Allah saja Kalau Allah tidak akan hilang kecantikan Allah tu akan hilang Kekayaan Allah tu tidak akan hilang Segala kebaikan yang ada pada Allah tu Tidak akan hilang Dia bakar Selama-lamanya jadi hanya Allah sajalah yang layak dicintai kata Ibn Arabi Dan Allah boleh bagi manfaat tu pada diri kita manusia Pasti dan Kat dunia memang tak apa lah Mungkin dengan kadang Allah bagi kadang Allah tak bagi Itu ujian Dekat syurga nanti tengok lah Tua tidak mudah tidak akan tua selama-lamanya sehat tidak akan sakit selama-lamanya senang tidak akan susah selama-lamanya apalagi cantik tidak akan bodoh selama-lamanya semua nikmat-nikmat yang akan kita dapat manfaat daripada Allah ni Di syurga ni bukan di dunia kalau kita nak nak apa nak nak pompa dengan dunia apa tu bukan tempat dia Allah akan ha, Zahir dengan cinta daripada kita Kita akan dapat rasa cinta Allah tu Nanti dekat syurga ni lah Oh kenapa? Bautan tu bau nak cinta Tak cik Ini hujan lah kat dunia ni Allah tak beritahu kan dalam Al-Quran Al Aku akan bagi syurga Aku akan bagi nekmat ni Sungai mengalir Itu Allah cerita dalam Al-Quran tu sikit je tu Nekmat-nekmat yang Allah akan bagi Yang kita dah syurga Yang mana kita suka lah Tak ada siapa pun tak suka lah Ada siapa tak suka masalah syurga Berarti orang, bermaksud hanya satu yang perlu kita cintai hanya Allah saja. Sebab Allah lah yang akan bagi kita senang hati kita segala-galanya yang akan bagi menyenangkan hati kita Allah saja. Makhluk tak boleh bagi. Makhluk tak boleh bagi kita kesenangan. Kau apa kita nak cintakan makhluk? Hanya Allah saja yang boleh bagi kecintaan, kesenangan kepada kita. Kita patut cinta hanya Allah. Faham tak apa maksud cinta? Ha? Tak faham kita bagi share. Adapun jalan untuk mencintai Allah dengan sentiasa melakukan ketaatan kepadanya, mengeluarkan makhluk selain Allah Subhanahu taala daripada hatinya lalu meletakkan hanya Allah Subhanahu wa sebagai yang paling dicintai dalam hati. Untuk mencapai tahap itu seseorang perlu melalui proses mujahadah melawan hawa nafsu dan zikir yang berpanjangan. Orang terlebih sukalah satu waktu dengan sebut nama Allah. Betul. Okay, kalau suka dekat seseorang tu Atau satu benda tu Dengan cerita pasal benda tu ya? Tak cerita pasal lain Yang suka Manchester Tak habis-habis cerita Manchester Dengan jumpa kan Cinta Manchester Jumpa kan Manchester. Jumpa, Manchester. Dia suka Manchester Kalau dia suka apa lagi Ha? Ha? Kalau dia suka kat web tu kan Jumpa kawan dia Dia cakap tu, kan <tuk -tuk> Tak habis-habis cerita pasal Perempuan tu je Pasal dia suka perempuan tu Kan eh, dia suka pasal malam pula Betul? Tanda, satu orang tu cinta kepada, atau suka kepada satu benda atau orang tu dia akan cerita lah, dia akan sebut, sebut lagi-lagi. Dan tanda orang tu cinta kepada Allah, berarti dia akan sebut hanya Allah saja dengan cinta Allah, akan sebut nama Allah, akan cerita jempol orang cerita jumpa ni, cerita pasal Allah. Jempol kawan ni, cinta pasal Allah. Ini Allah Ta'ala tu kan, akan bagi kita, ni'mat bersyukur dia. cinta cerita pasal Allah ni. cinta kepada Allah, tanda dia cinta kepada Allah. Ini tiga ratus bagi boleh terpengang susu buat ke nak buat? Cerita malam lah Kek eh, kucing Orang sampai nak makan untuk tak nak Ulama-ulama' dulu bancuh tepung dengan air minum Dia kalau aku punya roti Aku boleh buat perikan dalam berapa ratus sikit Tetapi dah terlepas Tak nak buang masa Bancuh air dengan tepung minum sekali Berhut baru sikit Sepahamu Sepahamu cinta kepada Allah cinta kepada Allah cinta palsu saya tu berzikir yang berpanjangan kemudian melawan hawa nafsu, memang setiap perintah Allah itu bertentangan dengan hawa nafsu bila Allah ciptakan syurga, cita dia dah tahu kan cita. Ketika Allah sebenarnya ciptakan syurga Allah perintahkan malaikat sebuah tengok Bila malaikat tengok syurga Bila malaikat tengok syurga dengan dibalik balik dia kata Ya Allah Siapa kena tengok syurga ni Kalau dia tak nak masuk dalam syurga tu Dia memang Yang bodoh lah Memang Tak mungkin lah tak ada orang yang tak nak masuk orang -orang semua, syurga ni Mesti orang akan berlumur-lumur Bertukur semua berusaha masuk syurga ni Okey, Bila Allah ciptakan neraka pulak Bila Allah ciptakan neraka Allah suruh malaikat pergi tengok Bila malaikat pergi tengok neraka dia balik, dia kata, haa, ah, apa cerita? Mereka kata, ya Allah, tak ada seorang pun yang berani akan Ataupun yang akan berusaha untuk masuk neraka ni Semua akan lari menjauhi neraka ni Tak mungkin ada seorang pun sanggup neraka ni Ok, lepas Allah ciptakan ketaatan-ketaatan Dan Allah berlilingkan ketaatan tu diberliling syurga Kalau semua malaikat pergi tengok Bila malaikat-malaikat pergi tengok Dia tengok, ya Allah Dia balik-balik, dia kata, ya Allah, kalau macam ni lah syarat untuk masuk syurga kau rasa tak ada seorang memasuk Kalau macam inilah kata Atat yang kau ciptakan sebagai satu syarat untuk bersyurga Kau rasa seorang pun nak masuk Tak lepas Kemudian Allah cipta cara syarat-syarat bersyurga meraka Mereka pergi tengok waktu dia balik Dia kata Ya Allah aku takut kalau inilah syarat, -syarat bersyurga bersyurga bersyurga semua bersyurga Semua akan bersyurga meraka Sebab itulah Allah hantar kita kat dunia ni Allah bagi kita ketaatan tu Berlawanan dengan nafsu kita Itu syarat-syarat nak -syarat lah, masuk syurga Semuanya berlawanan dengan nafsu kita Berlawanan dengan keinginan kita Berlawanan dengan kehendak kita Berlawanan dengan semualah Tapi yang untuk masuk neraka Memang sesuai bertempatan Dengan nafsu kita Bila ya, Jadi kita kena Bermujahadah Lawan nafsu, taat berhentak Allah, kaki kiri pijak nafsu, kaki kanan masuk uh, cendul Contohnya, kita buat satu kata-kataan hmm. Kau nak cendul, kita lari sedap banyak-banyak buat Tapi hari ini, sedap tidur, sedap tidur Macam buat satu kata-kataan Sebab hari itu ada Tapi ikut nafsu itu tuan -tuan, Saya berapa Dan sedap nak buat, buat Tapi tak nak cendul, tak lewat dia kata kalau kita tak ha berentas ikut nafsu jangan pula. Nafs taat perintah Allah ikut nafsu. Ha memang, memang itu sebenarnya kita punya target. Nabi kata dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawauhu tab'an lima jid tubih. Kita kena jadikan nafsu kita ni kan Tapan lima majib tu ni, ikut apa yang aku bawa, agama kita kena menenjinahkan nafsu kita sampai nafsu kita ni seronok so nak semayang nafsu kita seronok so nak puasa, nak ibadat, nak buat apa sahaja benda sampai nafsu kita jadi seronok so itu satu tahap kalau yang jenis rasa-rasa nafsu nak semayang, semayang, rasa tak nak, tak semayang ha, itu, itu, itu ketaatan ikut nafsu juga tapi itu bukan bukan maksud tapi lebih baik daripada dia tak buat langsung dalam memang di sini dia ada fatrah dengan uh, syarah dengan fatrah dan hadis namanya berkata likulli shay'in shiratun likulli shiratin fatratun samankana fatratuhu ala sunnati fa huwa rishdun samankana fatratuhu ghairi sunnati fa halakun bermaksud setiap sesuatu ni ada kemuncak dia dan setiap kemuncak tu ada zaman kejatuhan dia tapi masa siapa dia jatuh tapi kejatuhan itu masih lagi di dalam lingkungan sunnah maka dia dapat tunjuk. Tapi masa siapa ketika dia jatuh tu dia terkeluar daripada sunnah maka musnahlah dia, binasa lah dia Memang ada satu zaman tu tiba-tiba begitu semacam tajuk semacam dia baca Quran semangat kan Tapi nak istiqamah sampai mati itu aa, dia payah sikit lah. Satu sama saja dengan turun turun turun jatuh. Tapi selagi waktu kita turun tu Kita masih lagi dalam landasan sunnah Nabi Tak terkeluar daripada tu Kita akan dapat bertunjuk Tapi kalau dah terkeluar tu landasan sunnah Nabi Binasa lagi Memang mana boleh satu orang tu Dia ada satu waktu tu Dia punya climax dia kata kan ha, Tapi nanti akan jatuh juga Semua akan jatuh juga Itu fitrah manusia Dia akan tua, dia akan tak larat, dia akan bosan ha, Itu mujahadah yang kedua Satuan mungkin boleh buat satu amal Dia berjaya melawan nafsu dia untuk buat satu amal Dia akan datang pula nanti satu masa Macam mana nak istiqamahkan amalan tu Itu nak melawan nafsu juga eh? Nafsu ni macam mana Syaitan dia, dia pandai Syaitan Allah eh. Guru pada malaikat Dia dengan ibadat dia kita nak dibandingkan dengan malaikat pun Dia menang lagi kita? Orang eksperien lah Kita lakukan ibadat ni Maka dia akan main-main kita -main ni kita kena jaga-jaga. Jadi untuk untuk untuk mendalami keta ketaatan kepada Allah ni kan mana kita kena istiqamah lawan nafsu. Kadang-kadang nanti kita rasa eh aku ni taat ni nafsu aku nak taat ni dah sampai tayar, tinggal sampai tayar tayar. Ah ha, itu tak boleh. Nah, tengok nanti betul, betul tak betul lah tengok nanti hari-hari, seminggu-minggu, setiap bulan, setahun, dua tahun, sepuluh tahun macam kalau terus masih terus berarti dia buat akan sampai nanti nafsu dia letih tu lah. nafsu betul, kau sama ayam laju tiap, tiap malam dua puluh orang rasa lah, tu kan satu malam mesti kau letih ni nafsu kata eh kukul banyak lah, dua-dua tahun lah, boleh lah dekat lah kukul lah nafsu ni mula-mula makna dia akan, syaitan akan akan timbulkan rasa dalam hati kita, kita tak ikut nafsu dia pun kata, eh, boleh tak air kerang suruh Kita Tinggal tak ada buat juga tapi nanti tengok kapok tak kapok kan tak suruh dia kata apa penat dan letih ni air-air buat dan air buat contoh ada satu wali Allah ni dia selalu semayang tajun tiba-tiba satu malam tu syaitan sudah berjaya menyebabkan dia tak bangun tahajud syaitan telah berjaya membisikkan kepada supaya tak bangun tahajud dia tertidur dia dah bangun tapi dia betul -betul macam letih dia baik-betul tertidur sampai tubuh tak bangun tahajud bila besok tu dia sedar-sedar disebabkan dia tak dapat semayan tahajud malam tu siang tu dia buat satu amalan yang mana amalan tu saya tak ingat cerita dia Dibuat satu amalan untuk menggantikan amalan tahajud tu amalan tu lebih hebat daripada tahajud tu lah Besok dia malam syaitan kejut dia Semakin tahajud mulai, melu, mulai lusa tu syaitan tengah malam kejut dia semakin tahajud Dia kata takut jadi dia tengah tak semakin Jadi besok dia buat amalan lebih hebat Bagi dia mula tahajud Itu kita pula aku tengok. tak terima Tak boleh dia tengah semakin tahajud Syaitan kejut dia malam Nampak apa? Syaitan ni pandai eh. faham oh, kan? eh oh, oi itu tak tahu tujuh peringkat sembilan peringkat nafsu nanti dalam itu panjang bazirnya eh, tak tahu bacalah eta isnin sikit je ya? evena eh, seseorang yang menyaksikan hakikat dirinya yang berasa daripada tiada pasti tidak akan sombong dengan nikmat dirinya di hadapan Allah swt dan di hadapan makhluk-makhluknya, kerana mengerti bahawasanya hakikat kehidupan itu sendiri bukanlah milik dirinya sendiri yang boleh membawa kepada kesombongan diri. Dia merasakan hakikat dirinya yang menumpang dalam nikmat Allah swt dan terus menyaksikan kecintaan Allah swt dalam naungannya yang berkekalan sedar dirilah omega kan muka wujud dengan sendiri wujud pun Allah wujudkan rezeki Allah bagi kesihatan Allah bagi nikmat Allah bagi macam-macam sombonglah watarobalana masalau wanasiya khalq qala may yuhzir azab ayaramin kami bagi contoh contoh pada kamu itu misal. Wanasiyah khalqah mereka ni yang melupakan tentang kejadiannya. Qala man yuhyil 'izam min ghair amin? Siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur ni ketika kita dah hancur lebur? Allah, Allah mana nak kata Allah berumpamaan bagi orang yang dia melupakan kejadian dia betul kita macam mana siapa ah, boleh ke Allah ni wujudkan hidupkan balik manusia ni setelah masuk dalam kena tanam kan tulang-tulang berbus je sampai but macam mana nak hidupkan? Maknanya dilupa dulu Allah ciptakan dia daripada apa? Dulu Allah ciptakan daripada apa? Money, ya. dari sitik mani ke? Daripada sitik mani ni Allah boleh buat jadi jasad jadi ada tangan ada kaki ada mata ada hidup telinga kepala badan sebagainya. Sitik mani ke? Ini setakat tulang-tulang yang hancur dah apa, apa apa susah bagi Allah nak hidupkan balik. Maknanya dia lupa asal kejadian dia Sebab dia kata Allah tak mampu nak hidupkan balik Banyak lah dalam dalam dalam, dalam ayat quran yang orang kafir lah ni, Yang menafikan kehidupan selepas mati ni kan ya. Allah balas Allah jawab balik kan ya. Maknanya lupakan asal kejadian Siapa yang cipta kau dulu Daripada apa Allah ciptakan Macam mana Allah ciptakan Ibrahim ni jadi sempurna darah Kepala dia sempurna daging Dia jaringi jadi janin Lagi janin tu jadi bayi Allah tiupkan roh Waktu keluar lahir Kecil melangkah takde berjalan dia cakap nangis makan orang suar menyusu ibu menyusu ayah ibu waktu boleh bercakap berjalan kak kaki jalan asyik jalan asyik dah mula dah boleh bercakap boleh makan sendiri jalan berlari main sekolah kerja dapat duit gaji besar belagak sombong Allah kasihan dia tu datang nak mati nak tua nak berkedut Tulang nak keput, kucing manis, jarak tinggi, strok, mati, masuk kubur, kena penuh bantai dengan malaikat Baru Allah bagi, seporsia, sepiji, dia dah Tak sedari Lupa ke? Hmm? Pelang manusia, kaya lah fikir dulu, aku ni datang dari mana siapa ciptakan aku, macam mana aku boleh hidup siapa pergi rezeki ke aku, siapa bagi pakaian ke aku siapalah yang jaga aku, aku sakit, aku sihat, siapa yang jaga aku aku tidur malam-malam, tak ada buat sumbat lubang hidung teringa aku, siapa yang jaga daripada masuk ulat, masuk masuk cacing, masuk lipat, masuk ular siapa yang jaga aku? betul? setiap kejadian manusia Allah hantar amalakat hafazah jaga lubang teringa, lubang hidung, dia boleh masuk semut masuk binatang-binatang masuk Allah jaga tu Bukan Allah cinta lebih biar macam tu je Rezeki semua bagi Lupa diri Sombong berlagak bawa dah jadi manager sikit CEO lah apalah Berlagak Langgar perintah Allah Allah panggil dah datang Allahu Akbar Allahu Akbar Hayah al Tak datang Tak kenal Allah tu tanda orang Tak kenal Allah Sombong Allah pun rasa main 24 jam pun Memang penimai sekali je kan masjid Datang Allah bagi jarak tu Syurga lagi Rombong, meragak Baru jadi ketua pemuda JKK Nah, kita tadi cerita ni kita. Betul lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haa Ada satu Ni bayan Malang Salimat kata ni, kata ni Dia kata Ada satu ulama' ni Dia Dia Dia majlis tu orang tu datang Cium rangan dia, hormat dia Dia pun rasa macam ada bangga sikit Tiba-tiba lah. ada satu orang tuan, kan Duduk berjauh tengok je dia. Kau tak tahu je dia. Tak salah dengan dia pun itu dia macam timbul lah rasa riak sikit sebab orang ni hmm. suka salam ke dia yang orang tu dia boleh tak tahu dia, hmm. dia jadi dia pun tanya kau tak kenal ke orang siapa? Si. Lepas tu orang tu kata anak Aqra pemingka Bizanti. Anak Aqra pemingka Bizanti aku lebih kenal engkau daripada kau kenal diri kau. Cuba dekat pandai. Ha siapa? Dia kata awaluka nutfatin ma'birah wa akhiruka mitatin ya, tak ingat dia punya harap ke wa akhiruka mitatin jifah wa bainamumah tahmilul khabirah Qazira. dia kata kau ni dulu diciptakan di sejenis satu titik mani yang hina dan akhir sekali nanti kau akan jadi mayat yang geput yang busuk dan di antara kedua ni kau ni adalah vessel that, that transport vessel that transport najis sepanjang kehidupan ni kau hanya satu kenderaan yang yang yang mem, ha? mem, mem, membawa najis je taik mata, tai hidung, tai perut, tai tu, taik ni tahu tak? berarti dia terkejut, kau ni siapa? dia kata aku marikat maaf, aku datang nak minyawang kau sekarang menggigil jatuh terduduk dia. Wah, kan? Eh? Dia kata aku ni lebih kenal engkau daripada engkau kenal diri engkau sendiri. Engkau ni dia kata awal-awal tu -awal setiap titik mula dicipta daripada titik mani yang hina. Kemudian akhirnya sekini engkau akan jadi mayat ataupun engkau akan jadi bangkai yang yang reput yang busuk. Dan tengah-tengah tu engkau hanya membawa apa ni? Membawa tahi je sembang mana-mana Dalam perut ada tahi, dalam usus ada tahi, tahi mata, tahi hidung, tahi telinga, gigi tahi semua tahi-tahi. pun nak belagak lagi, tak kena aku sabot. Faham tak? Ni saya dengar boleh bahaya kata ni lah Jadi itulah kita kena tahu lah siapa kita ni. Bila kita kenal siapa di kita ni, tahu keadaan kita pada awal, akhir apa akan jadi nanti, yang sekarang ni apa jadi nanti, yang sedang jadi ni Dapat kat situ kita akan dapat kenal Allah Yang sustain kita siapa? Allah Kalau tak boleh rasa juga tu, tak tahulah ke mana cubalah ha, buat perkara-perkara yang dapat mengingatkan kita berdiri sini pak kan ah penta rosiam pusikong ala tu Allah sendiri tengok di kita kan ratik betul-betul kalau tak kenal Allah juga macam belum bagi betul kena menang aja lah. kena menang minta dekat Allah ah ah bakal nanti saya bagi kiai yang pul dekat nanti dalam aula ha kami ni memang kita sedang bagi tahu apa yang patut kita dalam masa waktu kita apa ni teliti diri kita tu apa yang patut kita tilik diri kita tu untuk, untuk kita kenal Allah tu dia bagi kita tu imam bisyrid naik bersalah dalam kitab yang negeri dengan imam bisyrid dalam kitab hawi Allah, kita hafiqawi ni insya-Allah kita sampai buat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu barang siapa kenal diri dia maka akan kenal lah Allah tu dia bahaskan, apa, apa, apa tu tu masa eh, kai dia kaifiat tu macam mana dia buat dalam bentuk syahir tu betul panjang tu insyaAllah tu betul nak bawa ingatkan lah ni sebenarnya Tauhid dengan Tasawur ni dia ada kaitan yang satu kan lah Tak takde pecahan pun Tauhid, fikah, Tasawur ni satu je sebenarnya tapi dia bahagi-bahagikan bidang dia boleh ulama' untuk memahami dari segi teori saja tapi dalam pengamalan kita ni semua kena ada tengah semayang kena ada tauhid, kena ada firkah dia kena ada tasawur dia semua kena ada bukan ni bererti kita tauhid ha, itu. waktu semayang firkah dia ha, tu tasawur nanti waktu lain ada. selama kita hidup ni, menjalani kehidupan setiap saat kita menjalani kehidupan kita tu yang mana setiap saat itu ada Perintah Allah, ada larangan Allah Dan ada cara mengamalkannya ikut sunnah Nabi SAW, setiap saat Dan keadaan Ada perintah Allah, ada larangan Allah, ada dan cara Macam mana nak melaksanakan perintah Dan larangan tu mengikut cara Nabi SAW Itu hakikat kehidupan kita Tidak ada satu saat pun dalam Kehidupan kita yang lepas daripada perintah Allah Dan larangan Allah, tak ada Semua keadaan kita tak tahu je jadi untuk mengetahui, itulah maknanya ilmu Ilmu tu apa? Mengetahui apa kehendak Allah daripada kita Setiap saat dan keadaan Dan amal tu ikut cara Nabi SAW Itulah ilmu <coughs> dan Kita belajar ilmu baik dia Tauhid ke, fekah ke, tasawuf, ke Apa saja pun kita belajar ilmu agama ni Untuk mengetahui apa kehendak Allah daripada kita Setiap saat dan keadaan sekarang saat sekarang ni apa kehendak Allah bagi kita? Bergantung pada keadaan orang tu. Pada saat ini, apa kehendak Allah dari saya? Saat ini. Saat satu minit ada, 60 saat. Satu jam ni, 60 minit. Oleh setiap saat tu nanti, apa kehendak Allah dari saya, kita tahu. Saat ini nak buat apa-apa. Sahan ni nak buat apa-apa. Sahan ni, selama kita berada dalam satu keadaan tu, itulah perhentak Allah. Contohnya, dalam, kita sekarang tengah duduk dalam majlis belajar ilmu Apa hendak Allah daripada kita untuk kita belajar ilmu sekarang ni ikut sunnah Nabi SAW Apa nah, boleh boleh jawab pada saat sekarang ni kita sedang belajar ilmu Apa hendak Allah daripada kita ketika kita sedang belajar ilmu dan apa sunnah Nabi dia dari segi Tauhid dia pun kita tahu Dari segi Fikah dia pun kita kena tahu Dari segi Tasawuh dia pun kita kena tahu Dari segi Tauhid dia kita kena membenarkan Apa yang disampaikan oleh Yang disampaikan oleh pengajar tu Siapa sahaja Apa dia menyampaikan tentang firman-firman Allah Dari segi Tauhid kita kena membenarkannya Tak boleh kita ingkar walaupun satu huruf Misalnya Salah satu perintah Allah yang berkenaan dengan Tauhid Dan kita tahu ilmu yang diajar ni, ilmu semua kerana Allah, Quran dan Hadis Itu dari segi kita ada banyak rasa begitu tu Dan lagi Dari segi Fekah je kita kena tahu, ok sekarang ini, ilmu yang aku belajar ni apakah dia boleh wajib ke Atau ilmu ni senat ke, ilmu makhluk ke, apa apakah dia boleh dalam Fekah lagi lah luas Dan pengamalan kita ketika belajar ilmu tu apa Kemudian tasawuf lagi lah Adab-adab kita kita belajar ilmu Macam mana cara nak duduk Macam mana cara nak mendengar Macam mana cara nak pandang punca ulama' tu Punca ustaz tu Macam mana kita duduk dalam majlis Kan? Rapat-rapat ke, jangan jarang ke, pesandar ke Atau ke ke Boleh ke makan ke tak makan dalam majlis Boleh ke Jadi semua tu sebenarnya Setiap saat dan keadaan tu Ada perintah Allah dan sunah Nabi Kalau orang tu berilmu Dia tahu lah dapat amal kalau itu semua setiap lagi kan tak habis majlis nantikan apa pula maknanya setiap saat tu dia tahu ok ni sekarang perintah Allah ni, ni. buat dia macam ni, macam ni sekarang ni perintah Allah maknanya setiap saat dan keadaan keadaan termasuklah nanti bila sakit bila sihat bila susah bila senang bila ada masalah tu bila ada masalah ni bila berhadapan dengan keadaan macam ni bila berhadapan dengan keadaan macam ni apa perintah Allah untuk aku apa kehendak Allah daripada aku untuk aku buat benda ni dan macam mana cara nak melaksananya ikut sunnah Nabi SAW Itulah ilmu Jadi seorang yang berilmu dia akan buat akan menjalani kehidupan dia 24 jam Ikut perintah Allah, ikut sunnah Nabi Tak ada satu saat pun dalam kehidupan berlalu Tanpa dia mengamalkan perintah Allah dan sunnah Nabi Itu orang yang benar-benar berilmu ha. Saya pun cakap saya sampai Kita eh. nah, usahlah karena tu insyaAllah jadi kita buat satu kita kita kita tahu lah, oh ni hukum dia apa hmm. contoh praktiknya dalam semayang lah contoh kita kita angkat takbir misalnya kita, kita tahu oh ni angkat tangan ni oh senar tapi sebutan Allah apa tu ukur je pada masa yang sama juga tu kena niatlah hati niat tu ada tiga lagi berukur kan eh. pos tanya takalud ta kemudian kalau niat yang lain ta kata tu senar je waktu baca kemudian lepas tu apa pula Sunnah dia apa wajib dia? Okey, wajib dia macam biasa tapi sebelum tu sunnah ke? Okey, baca ah ha, baca bismillah pembuka bilah rahman nikira, lepas tu baca doa kita. Eh, sunnah naklah sembintang kan? Okey, lepas tu baca apa lagi? Ada lagi sunnah-sunnah yang lain lagi nak sambung. Apa nak, nak tersaung macam mana? Lepas tu ah jangan pada yang saya ajar tu, dia sembahyang selepatin yang nama kegini ada. Taazim, Haibah durrul qaul tafahum, raja' ayat tu tu bila nak amalkan tu jadi semayang tu je dah satu praktik kita nak mengamalkan ilmu tu satu perempuan yang baik kalau dalam semayang panggil Allah kala. setengah ulama' kata barang siapa tidak mengiktikalkan tapi yang rukun dan semayang tu wajib sunat-sunat dia tak tahu tu tak sah semayang tu setengah ulama' kata lah barang siapa semayang tapi dia tak tahu membezakan antara yang, yang rukun dan yang sunat yang wajib dan yang haram yang batalkan. dia main semayang je tak sah dengan kena-kena Setengah wala-wala kata Maksudnya dia kena tahu yang dia buat dia Oh ni bajet Oh ni sunat Kena ada rasa Dari segi fekah Dari segi tersawar pulak lagi lah Yang saya cerita tu lah Yang little nanti ehiyah lah Ehiyah dia cerita daripada tagbis Sebuah Allahu Akbar Baca doa kita, Baca fatihah Setiap ayat fatihah tu Nanti apa potong rasa dalam hati tu Itu Ada tu Dalam ehiyah Ehiyah semayang secara fekah dan tersawar Zahir dan batin semayang Macam mana batin dan semayang itu dalam mehiyah Kita buat asal solat Maksudnya dalam solat dia Seluruh kehidupan kita Yang kita buat dalam kehidupan ni Mu'amalan, mu'asyarat ni Akhlak, ibadat sebagainya Semua tu disertai dengan amalan zahir dan batin Yang diceritakan Imam Ghazid dalam mehiyah Kemudian Waktu bayar zakat, waktu puasa Macam mana batin rasa, hati rasa macam mana Hati patut beramal macam mana Hati patut merasa macam mana orang itu guna ilmu lah. sebab tu saya kata dua rakaat semayang orang yang berilmu, ilmu, lebih baik daripada ibadat seluruh dunia orang jahil tak ada hadith tu, betul ada yang tunggu dalam tu, tidurnya seorang berilmu, lebih baik daripada ibadat orang jahil satu orang berilmu asyaddu' al-fatihun asyaddu' min asyaitan al min al-fi'abid ah bagus lah. dia, dia mungkin maksud dia yang luna menengahkan dadit di situ kan, bukan hadis memang kalau satu orang yang beri ilmu itu beribadat itu lebih, memang tak ada hadis saya cuma nak menerangkan kelebihan ilmu dari situ tahu lah satu orang dua orang nak orang yang berilmu ilmu itu lebih bernilai daripada seluruh ibadat, seluruh dunia orang jahil sebab dia buat orang kadang, kadang dia alert dia tahu hukum dia, dengan, dia sedar dengan tasawuf dia, dengan tauhid, dengan fiqah dia daripada orang jahil dia semayang semayang dia ya tengok-tengok orang yang ikut-ikut tapi dia pun tak tahu beri semayang tu betul tak, tak betul rukun tu tak tahu yang mana yang sunat pun dia tak tahu yang mana boleh tak boleh tinggal yang membatalkan dia tadi semayang juga sebabnya kalau orang tu beri semayang seluruh dunia dan dibandingkan dengan dua rakan semayang orang yang berilmu Bisa, ini kata, minkum, alma orang yang jauh berbeza waktu ilmu ni Allah kata Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu Buat apa darajat Tak sama dengan orang jaya. Allah sendiri kata Betul yang boleh penting InsyaAllah Nampak kan kita kayung Haa, apa saat? Kan? ada soalan Haa? Akidah wasatiyah, ni tanya ni ah? Tidak? Al-Quran dia beritahu pasal dia Ayah kau apa kata ingatnya Kalau dalam segi tafsir Yang dimasuk dengan umat al Wasat tu umat pertengahan Kalau segi bahasa, wasat tu Pertengahan ataupun sederhana Tapi dalam tafsir Ulama kata, wasat tu maknanya itu yang terbaik kalau yang ambil mana mana wasat pertengahan ni umat ni akan jadi saksi di antara para nabi dan umat terdahulu. Itu satu mak tafsir semalam, tafsir dia tu. Pertengahan di antara para nabi dan umat terdahulu. Kita ni umat wasat ni umat yang menjadi tengah, orang tengah. Wasat ni pertengahan antara nabi dengan umat terdahulu. Nanti orang umat ni orang-orang terdahulu orang misalnya mendakwa nabi-nabi mereka tentang dia menyampaikan dakwah atau tidak, Nanti umat umat ni akan jawab. Ini macam mana kau boleh tahu kata betul? Kita kami baca dalam Quran. Dalam Quran Allah cerita tentang dakwah Nabi Nabi kepada umatnya. Itu kalau ambil mana pendengar. Ada Assalamualaikum masuk wasat ni terbaik yang dikaitkan dengan kuntumul khairul ummatin wa khudratin nas, umat yang terbaik. Wasat kemananya yang boleh terbaik. Dan ada beberapa taksir lagi tentang umat wasat ni. saya kata juga yang dibahaskan apa? bersederhana tu bersederhana ada juga orang-orang ni ber, ber, ber, mentaksirkan bahawa wasat ni sederhana kita bersederhana dalam segala-galanya apa, apa sajalah terutama dalam perkara yang mubah dunia bukan ibadat ibadat tidak boleh bersederhana ibadat kena berlumbu-lumbu Fas tabiatul khairat eh, Sayalah, dua rakaat cukup lah, Buat apa saya katus, sederhana cukup Fas tabiatul khairat eh, Al-Ithar itu ibadah memenuh Wal-Ithar itu dunia mustahab. Ithar itu macam Mengalah Mengalah di dalam ibadat itu dilarang Tapi mengalah di dalam Yang dunia itu dipuji Macam mana Nak bersederhana di dalam ibadat Tak boleh ya? Ada buat dengan suanglah, alah sedana lah Kawan Josh ni tak boleh <g Gilbert>: Tapi bersederhana tu Nanti ada maksudnya pulak, bersederhana ni Maknanya tak ta kaluh pun tak boleh juga Lawan ni nanti tak kaluh Tak ni benda-benda lebihan benda lebihan maksudnya bukan benda lebihan dari segi kuantiti Atau kualiti, benda lebihan ni macam sampai ke Tahap ni, macam Seperti jadi syak lah lah, macam Yang you know kata orang macam basuh muka Nampak haa itu boleh letakkan lo dulu first sudah sana maknanya amalkan ikut apa yang dicampaikan lah. bukan berkesanir dari segi bilangan dan kuantiti ya buat dari tuan dah itu enak macam so, tu itu ada juga dia yeah, surah apa boleh buat apa, apa, apa kalah kan tu matang nah, itu ada banyak tafsir dari apa ni mumpah siri mumpah siri lah. yang ibadkan tu oh, tu itu, itu sederhana maknanya tak Sama-sama banyak -banyak, banyak -banyak lah. yang banyak-banyak lah kita kena balance hari. balance lah jadi ni nak berat Macam mana? Setuju? Balance lah Orang ni, si akhirat je Apa dunia? Dunia perlu je kah? Bismillah, silakan Balance eh? 12 jam 12 jam? Okey Tolaklah lah tidur, tidur tu dunia kah akhirat? Hah? Apa tu dunia? Apa tu akhirat? Bab ni memang special lah, saya baca lah akhirat tu Pada oleh majlis seperti ini. Oleh okay. kita-kita sebelum kita bahas topik ni, kita kita cerita lah apa tu dunia? Apa tu akhirat? Kita uh, lah dunia tu, apa oh, akhirat tu? Allahu Akbar. Sedap insya-Allah. Satau kita buka juga kitab hier ni. Habiskan dulu basic kita tauhid ni cara juga, habiskan kita buka hier insya-Allah. Kita tau tahu nak tau nak katalah nikmat baca hier tu kan, ngaji hier ni. Moghazali is the best king of Tasawuf bukan tasawuf saja dia pun pokah besar deh minta heder Dalam nama Ghazem ini tampang tadi dah sampai pun sisi, -sisi lah masyaghi tu dia antara yang paling banyak kitab kekasih ni daripada Al-Wasid atau Wasid Al-Wajiz Al-Balasah eh itu dah lain monem ditinggalkan semua tu maksud tasawuf lah kita gabungkan antara tauhid kekah dan tasawuf 3 in 1 oh itu yang Terus alamat menganggai hmm. tadi Kata dia Kata dia Dicemburui di, di oleh imitanya <laughs> Dia banyak tu bukan saja eh, Ihyak atau kita terbaik lah Selain eh, Ihyak tu beratus kita kata Setiap bidang ada tauhid, ada Falsafah ada Fekah Tasawur Ada apa lagi Kimia mana ni semua ada Periologi, Kimia Menganggai tadi ni dia Tak tahulah dia ini asal Bapak je ni Al-Ghazali Ha, apa ni? Saya berdua pada tu Banyak yang berasal Tidak Yang pertama Bukan di universitas Pembangsa Bukan di universitas Bukan tidak bahasa dia. bahasa. sama Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Cuma nanti Kita. Kita. Nahu Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. nanti Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kalau kadim tu, isim fa'il yang, yang berutur sirat mubah lara Nanti panjang bahasa juga dari segi bahasa Tapi maknanya sama ya Kadim jidam sama Dari segi bentuk air Itu suara punya bahasa Mastar, sirat mubah lara, sirat Ini maknanya sama Kadim jidam Bersama ah. saya yang sakit air Aku lagi kau adik Alishunawal jamaah punya etika Al-Quran itu padin. Sama ada lafaz yang dipanggil satu dipanggil Al-Quran dipanggil apa ni? Lafzi, satu lagi zati. Sebenarnya kalau kita nak bercakap, kalam ni percakapan. Kita sebelum kita bercakap apa yang kita lafazkan tu hanyalah lafaz tapi nanti dia ada kalam nafsi ataupun kalam zati dengan kalam nafsi sebelum kita bercakap tentang hadis dah dalam diri kita betul Kadang-kadang kita tak jadi cakap pun betul dah ada dah apa yang kita nak cakap tu dah ada dah dalam diri kita dah ada dan apabila kita kan jadilah satu lafaz Jadi dalam al-quran ni bagi berdua satu kalam nafsi satu kalam lazim dan kalam nafsi tu adalah sifat dia qadim dia adalah bersatu dengan zat Allah sebab sifat, sifat kalam tu sifat yang qadim nanti kan ada yang sifat ma'nawiyah kalam amal bahasa kalam jadi yang dimasukkan dengan qadim tu dah sebati dah dah memang sebab zat tu dia qadim juga sifat ma'nawiyah pun qadim juga bersama dengan zat Adapun yang kita baca ni sekarang ni Bismillahirrahmanirrahim Ul-Hu'Allah, Ul-Lahad Itu kan dilapazkan Apa yang kita lapazkan Kita ni makhluk, hadis, baru Apa yang kita lapazkan juga Hadis, tetapi Ulama tidak bagi tidak membenarkan kita Untuk mengatakan bahawa Kalam lafzi ni makhluk ataupun hadis Ataupun baru ataupun bukan hadis. Ulama' tak benarkan kita Ulama' suruh kita anggap juga Anggap juga kalam lafzi Yang kita sebut ni ta'adim juga Sebab Imam Ahmad Imam Ahmad punya punya Akhidah, kalam lafzi pun ta'adim Barang siapa kata Kalam lafzi ni ta'adim, ta'fir dia Dan barang siapa kata dia tawakuh Tak tahu, kalau ada yang lafzi ni ta'adim Atau hadis, dia lebih tua daripada tu Imam Ahmad punya kau Qawr, batuah, akidah Kalam nafsi pun kadim, kalam lafzi pun kadim. Kalau siapa-berang siapa kata Kalam Allah tu, kalam sama ada Lafzi ataupun nafsi ni Makhluk kafir ni, kafir Hukum dia kafir Dan mana siapa tawakuh, maknanya tak tahu Tak nak, tak nak komen Lagi turut boleh nampir <tik> Ini Muhammad Ahmad punya akidah Jadi Sebab tu lah dorama kita di Kata oleh sebab itu sepakat Memang kalam nafsi itu hadis Tetapi kalam nafsi itu hadis Tapi oleh kerana Imam Ahmad itu punya kawan kita Kurus kena khilaf ustaz ah, kan Ulama'ah melarang kita untuk mengatakan Kalam nafsi itu hadis Katakan, anggapkan juga dia Sebagai hadis, takut-takut Kita termaksudkan yang nafsi pun Hadis Dan keluar daripada khilaf Imam Ahmad Dia kena penjara 13 tahun sebab kan ada makluh. Mu'tazilah menguasai tiga pemerintahan. Tiga khalifah. Antara tiga khalifah berpegang kepada mazhab Mu'tazilah yang sesat. jadi disebab itu tigalah tiga khalifah punya zaman 13 tahun Imam Ahmad kena penjara disebabkan dia tak mengaku kata kalam-kalam Allah itu makhluk, dia kalam Allah itu qadim. Jadi kalau kalau pemerintah tu berpegang kepada akhidah yang salah tu biasa lah Faham? Oh, dapat tangkap dia tu? Kalau pemerintah tu berpegang kepada lah, akhidah yang salah tu biasa lah Zaman dekat kalipat wasiat pun dah beranggulah Pernyataan sekarang Tak kira anak tu kan? lah Faham Itu sampingan lah tu Istimbat sampingan Faham? Faham? Ini bukan makhluk, dia adalah sifat Allah yang tadil, kalamlah, sifat Allah yang berbentuk kalamlah, nafsi yang tadil. Dan dia dipindahkan kepada Allahumma hus, kemudian dipindahkan kepada baitul izah langit yang pertama, kemudian dipindahkan sedikit demi sedikit ke dunia kepada Nabi Muhammad Masalan selama 23 tahun. Kemudian berazal Allah dipindahkan kepada Allahumma hus. Dibindahkan kepada Baitul Izzah Rakyat pertama Kemudian daripada Baitul Izzah Dibindahkan kepada Nabi Syamsulam Oleh Jibreel, kadang-kadang direct Sedikit demi sedikit, kadang-kadang bersurah Kadang-kadang berayat, ayat, kadang-kadang ikut surah Selama 23 tahun Tadi Bukan makhluk Akidah oleh Sunnah Bajama Ini lupa, saya soalan Allah Kisamah macam nah? Oh Allah, tak lupa nak buat lah bisa, bisa, Ok, sekejap, sekejap Hutan Denah je, atau Hadisya Allah, you lukul di lukul kan? Panjang ke? Okay. Bebas Ada lagi soalan ni. Kan? Kalau yang F tu besok salah, tentang puasa besok salah. Dan kemudian yang tanya pasal menyelam menyelam ni, kan? salah besok. semata ada jawapan tu sekurang-kurangnya ni tentang kata, niat waktu syahat atau duduk boleh duduk dasar kan? itu berada di masa ni. ada soalan ni kan? al Asad Ha. Hadis Qudsi, Hadis Qudsi Biasanya Hadis dia tengah tengah dalam Al Quran, tengah Hadis Nabi, Hadis Qudsi tengah tengah. Dia kalau deskib bentuk dia Nabi akan bersabda, Qala Rasulullah S.A.W. Quala Allah Taala. Jadi dua. Kalau Al Quran kan Qala Allah Taala saja, Al Quran. Tuhan Allah Taala. Kalau hadis nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi hadis kursi, qala Rasulullah sallallahu alaihi Allah Taala. Hadis kursi mengenai firman-firman Allah yang disampaikan kepada nabi tapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Tapi dijadikan sebagai hadis. Dan setengah ulama kata bukan perkataan itu disusun oleh nabi, dan setengah ulama kata perkataan itu pun memang dari kepada Allah. Saya tak kasih hilang. Apakah susunan berkataan tu daripada Nabi atau daripada Allah Kalau yang kalau mak kata yang mengatakan disusun oleh Nabi tu Dia kata sebab kalau kita kata daripada Allah Maksudnya sama dengan Al-Quran quran ni yang beratakan itu Allah Semang yang susun berkataan daripada Allah je yang Nabi Tapi hadis kursi ni berkata Disusun oleh Nabi sendiri Allah macam bagi satu bentuk pemahaman kepada Nabi Nanti Nabi ungkapkan tu ikut masa dia sendiri Ada semua orang berkata Tak juga Memang lafaz pun daripada Allah SWT Itu kita kira hadis kursi Dan beza dia dengan uh, Kedudukan hadis kursi ni lebih tinggi lah daripada hadis Nabi Tapi tengoklah dari segi kesahihan ni macam ni pula Hadis tu kalau, dari segi, kalau kesahihan sama nanti Hadis Nabi dengan hadis kursi Tapi nanti hadis kursi tu akan, akan lebih tinggi Dah lama kita tak Nabi punya hadis pun daripada Allah juga wa ma yamayti ku anil hawa in wahyu juha nabi ni pun tidak bercakap dengan nafsu dia semuanya daripada wahyu daripada Allah hadis nabi itu pun wahyu daripada Allah bukan nabi tak nak bercakap ikut nafsu dia mai bercakap melolah apa yang diwahyukan Tapi dari segi habis kesingkatan tulah alquran diskusi lagi Nabi mungkin antara hadis discusi dengan hadis nabi ni nanti ada pula dengan masalah kesahihan dia tadi tu dengan benda riwayat dan sanad je nanti ada hadis discusi banyak yang dhaif ada lebih jadi kedudukan dia nak dibahas segi ketawifah atau kesahihan dia nanti dia tengok dari segi sanad dia tapi just di gini nilai discusi itu dia lebih tinggi sikit daripada adik samir mitsal kata qaul Allah taala ta ya abdi antahuri ana urit terus মানে ya atli inna awwalukum wa akhirukum wa ni adilusi saya ada satu kita, kitab tu kumpulan-kumpulan hadis persi yang diketep daripada kitab-kitab Buhari Muslim itu Dawud Tirmizi jadi kumpul semua di sini dia kumpulkan dalam satu ya? itu yang sahih okey dekat tu tu dulu minit ni kan hmm, ada masalah eh? ni Hmm. Dia orang test macam dalam padang. Betul apa? Dia kata dia lu. Bab dia. Tapi banyak-banyak yang banyak. Tapi kononnya Ada tu hadis. Buat um, sesungguhnya Allah itu menyukai Saya syaitan dia lafaz secara Arab saya cek ada dalam Beramal tapi istiqamah tu Lebih disukai oleh Allah daripada Berbuat dan dari tinggal Perjelasan tu ada Saya cek Itu betul ada? ada hadis tadi Allah menyukai sesuatu amal Anak Adam itu walaupun sedikit Tetapi istiqamah Pada sikap Al-Quran tu Ada ayat-ayat tentang istiqamah Hadis pun ada tapi tak khusus kepada Ibadah dia umur yang khusus beribadah tu macam macam sajalah. Ade dalam kitab hmm. ni, tak boleh lama ke atau tuntasan hadis. Kita lemo dialah ni yang senang sajalah. Istiqamah ni susah. Kalau banyak sebab manusia boleh buat banyak tu di ikut keadaan dia. Ini ada gaji tu banyak. Esok tu malam ada tinggal. Istimewa bahan eh, suka boleh buat, tak suka boleh buat. Tapi dia tak buat dia. Dua rakat tajud, dua rakat tajud sampai mati pun tak apa Lebih baik daripada 100 rakat Malam ni Minggu lagi lah Minggu lagi tak, tak, tak bangun lah Ini lebih disukai Bukan di, tak boleh Lebih disukai oleh Allah Buat istighamah ni ajar kita buat dalam keadaan Berlawanan dengan anak surah Mungkin malam tu ngantuk kita kan apa, buah juga dulu Gini lah, semalam kita buat 100 Tak apa lah, dia juga buat dua dua dua dua dua dua rekaat target dua rekaat, bangun setengah jam lah setengah jam sebelum subuh bangun kita tandas, kita buang putih dan dah 10 minit kan bilen adalah 20 minit, semayang dua rekaat tu dah tu orang nak, azad semayang dua rekaat tu panjang sikit lah yang kakak lah, selalu panjang sikit tu, beruk arah Dua rakat, mudah di tahajud dengan dua rakat tiap-tiap malam Malu agak-agak boleh ambil udu Tak di dapat buat dua rakat Lepas tu doa, azan, subuh Mulakan dengan yang tu dulu Buatlah setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun Mereka tambah empat rakat Tambah lagi enam rakat Tambah lagi dapat, jadi sebelas kalau sepulitir tak pun setengah orang tu macam Mazar Shafi lebih tahu kiam Pada malam kiam banyak bagus main tu rakan tapi sejam Rakan pertama baca al baqarah Lepas tu sambung surah Al-Imran Sambung lagi surah Al-Nisra Lepas tu Al-Ma'idah berpuk oh, Katanya ke Sunan Nabi Kan Sunan Nabi kan? Nabi buat kan? Sekurang-kurangnya seumur hidup sekali Kita pernah buat malam tu Sekurang-kurangnya seumur hidup sekali Kita buat amalan yang lebih buat tu Nabi goce Batara, Nabi goce Nabi Imran, Nabi goce Anissa Al-Mahidah, Nabi sujud eh Rakan kedua lagi sambung, Nabi jatuh lah Keperti kan? Keperti tak, tak pernah dengar kisah tu? Ada pernah dengar kan? Nabi satu malam tu Nabi bangun semain terjun Ada satu sahabat ni diikut Anah Ini maksud? Dicuba cuba nak ikut Nabi, dia pun ikut Tengok tengok Nabi Baca Bakara Ini satu ayat rukuk. pun Lepas 100 ayat, Nabi tak lukuk, nak sambung Ini ayat 200, Nabi lukuk pun Takbir Kau oh, Ini mesti habis Surah Bakara, Nabi rukuk. ni eh. Habis Surah Bakara, Nabi puji-puji Allah Dia sambung Surah Al-Quran Alamak dia kata Habis Surah Al-Quran, sambung Surah al Kita tengok kedua, Nisa Sambung, depan maidah. lukuk kan Sampai Al-Ma'idah, Borokok Lepas berakhir dulu pula Tapi lepas baca abadah, nampak macam bohong surah lepas tu kan eh. Surah Al-Ma'idah Ha? Inus? Al-An'am Al-An'am Lepas tu bula Al-A'araw Dia pun lepas tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum tinggal Jadi sekurang-kurangnya semua Hindu kita buat pun lah. Sekurang-kurangnya Senak je, malam siapa boleh baca Quran Sambil bayang, boleh pegang, besar Siap set, siap, siap siap Page berapa, tak kat Sebenarnya ada meja ke, fold dia tinggi sikit ke Nanti kita dah kotor-kotor ya? Gerak lah, satu Pegang, dua Letak k2, sebenarnya k satu. Yang tak boleh tu betul turut tiga Satu, dua, tiga Satu Satu Satu Faham eh? Dia berturut-turut tak boleh tinggal Macam kita langkah ke depan kan Satu Satu Dua Satu Dua Lompat ke depan Satu, dua, dua Sebab dia berhenti kejap dia. dia tak boleh turut-turut Dan kalau ada setengah orang tu Kiai saya tu Dia punya Dia ada satu teman Dia buat Tempat khusus di Semayang lah. Tahjud Lepas tu dia buat macam Apa kena nama dia Rak Macam tempat letak kan tu kan, kan mimbah tu ada macam papan dengan papan kan ah ha, dia letak kan itu Quran siap-siap tak kan itu dia, dia pastikan yang boleh merokok ni tak tak, tak, tak kena lah kurang masalah tak oke okay. ini dia, dia, dia ni silat ataupun yang tu yang musaynah rawai dulu kada tepat kan itu nanti kan asilah tak, tak berah kan ha, ini yang boleh tak boleh silat tapi dia pada disilat silat pun tanpa tiga pergerakan betul-betul macam wala bergur test dulu baca seorang-seorang sebelum sembahyang tengok okey bergur jam nanti setlah program pengajian nak habihkan tu pegang pun boleh dengan dia eh, syarat dia tu je jangan sampai tiga pergerakan berturut-turut ada wal tak nak poket pun bagi tu tapi nanti masalah dia nak tujuh nanti Kita punya kemaluan, ada kejadian kemaluan lebih kurang anda di bawah ni kan? tak, tak ada ada kurang anda tak pedih lah, tak benda-benda ada rak ke kuci ke apa-benda yang boleh kita letak terlebih itu sejuk. susah sikit kalau kita praktik dulu lah, praktik dulu secara luas mayang lepas tu baru ha, ataupun sekarang ni yang boleh men... Like. Nah, apa? digital tu punya perayaan kan? Ha, dalam iphone tu pun? Ha, letak je ke tu? <coughs> Tapi teranglah seminggu sekali buat Kalau betul-betul nak ikut sunnah Ulama-ulama kita Pergi ta'if jalan kaki Walaupun tak di baling batu Tak dapat merasa di baling batu Tapi dia buat perjalanan ta'if Dia pergi Gua Hirap Duduk tiga malam Pergi ke Madinah berjalan kaki bawa rungka Cuba nak amalkan sunnah Nabi Apa yang Nabi buat selama 23 tahun tu dia amalkan Masyarakat-masyarakat kita Semudin. Pergi ta'if Khayati, tempat-tempat lorong yang Nabi kena balik batu semua dia pergi Nabi kat mana singgah di mana, Nabi pergi singgah di mana naik kat Gua hirap, Nabi kena jowok kat Gua, gua, uh, gua, gua Sur tu kan Gua suruh, pergi, Gua suruh, pergi Mereka ikut sunah tu tu maknanya apa yang Nabi buat semuanya tu Buat Termasuklah Nabi pun buat, baca sampai lima-lima jus tu kan Tu buat Tiga bulan tak pun tak berasa pun buat Leh. 3 bulannya Tak pun tak basal Habis yang dia ke Di mungkus 3 tu kan Tak basal lah <tuk> Maksudnya Menghayati betul Kalau boleh 100% kehidupan dia Nak tiru macam Nabi At least sekali Boleh? Siapa? Tak tercinta Nabi Mana Percinta-percinta Nabi ni mana? Hmm, Boleh? Tengoklah nanti kedudukan kita dengan Nabi macam mana. Semakin kita menjalani kehidupan kita di dunia ni mencentohi kehidupan Nabi, macam itulah kita akan semakin dekat dengan Nabi nanti di akhirat. Jaba. Baca kisah Nabi, sejarah Nabi, sunah Nabi, Nabi, cuba buat at least sekali raga cubalah. Makan saya lapar, saya kenyang, tiga hari tak pernah makan ke jadi seperti di rumah Rasulullah try lah sendiri tengok cuba try dengan rasa kan? rasa begitu pun kan? rasa, kan? rasa, kan? rasa nak puas sampai sampai semua hidup kan? merasai kesusahan Nabi penderitaan Nabi yang lebih penting tu lah dakwah Nabi fikir Nabi ibadah Nabi tu yang penting macam ya? Allah nak ikut siapa lagi ha? nak ikut siapa lagi ulama'-ulama' semua cuba tiup macam Nabi Ika Nabi tidur tu pun macam Nabi juga Berbekas kat belakang Nabi pakai sabun apa? Sabun kurumah Bantang Nabi pun ikut Bekas satu je Maknanya bila kita pergi tengok rumah dia Terus teringatkan Nabi Jadi lah Nabi Teringatkanlah, pernah baca kisah Nabi kan Sejarah Nabi Syamahiyah Tunisi tu ke Ataupun kisah Nabi Tengok, teringat tu Nabi Ini lah Nabi Terus, OBG, TV Yang penting besar, nak? Rumah penuh, TV dah berinci, sofa tu kulit kan Tengok kan, ada, ada tinggal Nabi ke, tinggal Ruh Barsi Allah mengharap Ha, jalan-jalan Jadi, insyaAllah, setiap besok jumpa lagi Apa yang baik dari daripada Allah, semalam Apa yang tak baik dia daripada jaman saya lah Tampuan daripada Allah Kajut, insyaAllah, terpaksa Kajut, eh Budaya Allah bagi kita fitur terpelah sampaikan ini adalah eh sedikit demi. Ada pakai, ada pakai. Dapat nama nama ini ada ni, ada nama ini. Subhanallah Bismillah, salamkan nikah saudara lainnya, salamkan kawan kawan Subhanallah, robbi karomai asy'adil namaiku, nusadah binamunusiyah, Muhammad al-Imam